Jesim nis të keni ardhur në klubin e Mqjesit edhe për ditën e sotme, miq dashur, ju përshëndesim nga valetë radiosklav e Fem në 100.4. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, mjë me Altinin, Sonin, me Mqjesin, Even Lorin. Çdo ditë më jove për uh, këtë program që titullohet Klub i Mqjesit, tani më e 9-ni dhe si çdo ditë tjetër, edhe për sot data 19 dhjetor me qafëra, po afrohet atmosfera e festave. Ne kemi temat, kemi kuicet, kemi muzikën shumë të mirë për ditën e sotme që informacion e pafund. O kam secere shumë e bukur, me të vërtet shumë e bukur, por do duhet që koha të kaloj. Duhet i zbulojmë avash avash. A pa të, të ftoq sot mëngjes? Fto ti është në fakt 3 gratë më tre gratë, po. Fto të më. Mua më, më duk pak më ngrohtë se dia. Nuk e di se nuk, nuk, se. nuk më ke thënë pak më trash se dia. <laughs> <laughs> si? A ka mundësi i të fsheshur më po. Veshur pak më trash se dia. Sot, jo. Jo, tek se veshur më ngrohtë. Mban mend sa kish i veshur I jam shumë më mung gjata madje. Pëpra, edhe sot E me djuptën gratë, por janë Sot është me më në qkorda O jeri me kapuqës, jeri, që nge me kapuqështi unë Aho, sot është kapuqës, me kapuqës Me kapuqës Jeri sot është për kujer me jak vë Të dy me jak vë Edo me jak vë E, jak vë. e, jak vë. <laughs> e shikon E shikon o po jo Pëpra, anë ati mërorështë nga ne Shikonj ty me... Po mirë, ja Me Gjakovento Me Gjakovento, po është të vërdet Edhe soni në mos <laughs> një trasheo. Ke, <laughs> dhe këto? Da ngrim ngrohjen. Ose ngrohjen. A është normale? Është mirë, faleminderit Kaq. Unë tani e di se nga që vi nga makina, me makina fhtot, mm -hmm. um, një shtef tot. Ëh. Ëm. Ëndi e gjithu si si xixa të ngrotit, pa, e ke përsyesh të të ksa. Nuk e di nëse ju vinë në njëra ato xixa aty ve, por dini nga nga e ftohta vinin në një ambient të nxehtë kështu. Ka ndryshim i temperaturës, është normale. Po. Diçka e thiu, kodi un. Kyndrojo r logo at me që na fjalën në ekran. Tanë arrinim ta shikonin këtë që është. Tanë dukemi të gjithë se na bëngon thajë. Na fotosh të çu të koka. Pse ze vogëlish? Po ç'ka e vogël? Ne si ke vogël në televizor të vogël sugat faje. Kamu zhivënum pa sot gjithë me plazmaja. Te sot janë gjithë me blazm, po. Altini s'ka fare, por son bon. Në sot shtëpi. Krejm as pa klubin e mësimit, me ish dashur ju përshëndesim, bëjmë robotin sesa shtora dhe nisim programin edhe për sot është 19 dhjetor. E entë, ve ju jeni me radion Kleberfern. Ora 7:02 minuta. When the days are cold and the cards all fold in the same we see are all made of go when your dreams all fall in the wrongs we hail the worst over and the bloods runs stay I want to hide the truth I want to shelter you But with the beast inside There's nowhere to go Kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1887, Paulos Kulariu u shpall papë me emrin Clementi III. Në vitin 1842, pavarësia e Hawaii u njoh nga Shtetët e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1922, 24 vjeçaria Teresa Vag u dënua për bigami në Angli, nëpërmjet ajo ishte martuar me 62 burra. Në vitin 1941, Adolf Hitler shkarkon gjeneralin Walter von Brauchitsch dhe merr komandën ushtarake. Në vitin 1950, gjenerali Dwight D. Eisenhower u emërua komandant i lartë i forcave ushtarake të NATO-s. Në vitin 1960, Frank Sinatra regjistroi këngët me titull Ring Ding Ding dhe Let's Fall in Love. Në vitin 1972, Apollo 17, misioni 6 dhe i fundit i Apollo's u kthye sipas planit në tokë. Në vitin 1980, një burr i veshur si babagjyshi i vitit të ri grabiti një bank në Kaliforni. Pak ditë më vonë policia arrestoi një burr trup madh 50 vjeçar me një sesë plot me para, ende i veshur si babagjyshi.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 This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Here the side Kër të dëgjoni këtë këngë në Radion Klape FM gjithë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0699107222 Me së është dërguesi i parë, të të tonë një dërat Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4 Mjeshtrini e kanë anë të ndrufin MNG-sit, miq dashuroresh tani 7:09 minuta, unë dua t'i jap fjalën koleges sime Jerit këtu për të na thënë se cila është ajo gjë që ka frymëzuar për ditën e sotme, cilë është frymëzimi i njëri. Frymëzimi për sot është të rikthehemi uh, pak në të kaluarën ton, se kemi pas një traditë, pastaj mm -hmm. unë për vetë e kam pas bur, okay. uh, të blejm kartolina dhe okay. më pas të shkruajmë ato që t'i ndajmë dhe t'i shkëmbejmë njëri tjetrin për natën e krislindjes. Ose ditët e ri. Ose ditët e re. Po. Të të Do rrë. me thonë, sot është ditaj që ju të përgatis me kërëtë njërë Se ti jeri me Unë e di që ti je tip Agnostike këshu Jo shumë fetare, apo që zoti Eksiston për si për, për, pa, për, Nuk mund në më hojë Shqipërisht pak e që ditë shme jeri Tipi pra Përë që thashtë agnostike Shumë një të saj njëzve Po jo. Unu që më hoj ekzistenca në sot, por nuk është praktikante godot... e ndonjë feje, por ne të tjera, po. Por që e feson Krishtinin? Jo gjithmonë. Me origjinë familjare ti je muslimane. Po, bektashia. Me këtë shihe. Por refeston si shumë të tjerë kështu për Por varet, ka shumë që ka ka raste jo, po që e festojnë, ka raste që nuk e festojnë. Ne kemi shumë në ndyrati ose çfarë është e këtë. Ja, poqësisht unë thash, ka qenë kjo deri vonë kam pasur të boja vet kartolinat, nëse dikur kur isha e vogël mund ti blija ato. Disco Disco Baba Gjysh. Në donse lovati ti bój vet kartolinat. Do të thonë ne kisha më tepër si hobi këtë. E kesi hobi të kartolinave. Po a ze kështu është e e si, e stoja me çfarë materiali si bën këto kartolinat janë? Po jan? unë ja jo kam bërë një video kartolinat. Mirë, okay, po po e marr po e marr po, të mirë qënj, që baza mbetet letër me karton. Dhe jo vetëm, se kam eksperimentuar edhe Ashtu? me një palxhinse që nuk i përdorja më. Kartolina xhinsi? Po. Domethënë këtu ishte cop. Dhel shumë cop dhe del shumë interesante. Mundeta palosita. Faktikisht për vetë sopës mund i vendosësh në një karton të holl sepse duhet të shkruash diku ose mund ta bësh në formë që e qëndis. Mund ta qëndisë. Aty shmang krejtësisht kartonin, mos e. Po kartolina të mbushura? Të mbushura? Si as to që e bënë si, mund të kemi kartolinë ashtu. Nuk e kanë provuar. Po mendoja, po mendoja, a ke prashë? Ju ta kesh, nuk e ti. <laughs> Duhet ta provojmë, pastaj kartolinë tops për shemb. <laughs> si si tops ngato me cilat luajnë macet. Ti kur e kanë bërë në formën e kripores? I mbani mend kriporen? Kartolina e kartolinë. Çelëza e, e pas bër veri. Mani më thos se si bëheshin griporet? Po unë mbajmë. Dita apo losish akoma? Uh, Dita bëj provë se ka mbëjmon, ko. Po bëja, <laughs> po prandaj, po mundosh në një ditë bëja, po mundosh në një ditë bëja ka, kapel. Jo, kapelen e bëjmë duket, po mund. A, a vargën? Vargën. E kisha harruar. Se unë vargën nuk e mbajmë fare, si bëhet. Avioni në ditë për shembull. Po ajani. Kolai po vetëm lepurushin bëjmë. Sena, jo më e di çka këtë. Atëherë më është dashur ky shfrymzimim për ditën e sotme, është që të bëni kartolina vet, thotë ieri, kartolina të bëra vet. Po ju jo gjithë u, u jepet dorë. Jo, ja, ose më tibline, tira, nuk ka problem. Pa, se se bën dot, e kupton. Dën... Se kjo si traditë, erëtisht më është të ti të marrësh kartolina, ti shkruash me dorën tënde. Ose do i bësh shumë të shëmtuar. E njerzit do të qeshin me ty më vonë. Ja, është ka përna dhe me dhejë gjithon dhejë Si joja me mësjelë, jenë, a, sa e bukur, sa e bukur E të që kartoni Erë të para i gjithon dhejë një jë të bukur, a Asta i kur sëllon dhe e meresh me këtë gjëfë Ska tashur dalin të përshilek, të <gjitë> bërri kartolinat vetë Jo, shpenzon më tepër, ta siguroj unë këtë <gjitë> <gjitë> Për të bërë kartolinat vetë me dorë shpenzon më tepër Si së së kushton një kartolinat jeshtë Lënës ja vleka, Qëllat e tua ndonjëherë janë shumë. S'ka, unë nuk thashëm duhet ta bësh, duhet ta bësh vetë kartolina. Unë thashë që është dita për të menduar për të bler, më pas për të shkruar. Në rregull. Okej. Okay. Mirë. Unë mbrëmë ajron. Ne do të vazhdojmë programin me <laughs> muzikë, më ish dashur tani në klubin e mëmës. Çfarë do të vazhdojmë? Iman. Imani. Okay, do të bëjmë remix. Ja ku e ke i avionin. Faleminderit. I t'ori gati, i fluturon? Shpresoj se fluturon. Le të sesa se pa. Po. Oh. Ja. Opa. <laughs> <laughs> breaks my heart cuz i know you're the one for and me do you feel like there never was a storm happy sleep është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kënga e ditës Këtë gjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Këngaj ditës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. Mesaj dërguesi i parë, fiton një durat. Këngaj ditës, një disorës 7 dhe 10 në plogun e mëjtesit në club e fem në 100.4. Hello, mirësevini në klubin e mëjtesit, miqdashur, përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike përpara. Ka ndodhur diçka e re dhe për herë të parë është edheni se çfarë. Ëh, një burrë është mm -hmm. dënuar me burg si klasifikohet? Very rush. Oh, wow. Fam, po, çuat Rudi Kur një avanë dhe... Po, po, kur një avanë e ka. Uh, Rudi kur një avanë me origjin është nga Indonezia uh -huh. dhe është këtë këtu nuk të, të foton duke nuk në hatur vërë. një verë të barë, mdo është ta këtë unë të ashen një shardëneja apo të qëka e tilë. Me që dhe kuj është i pari në histori që të bjerë në burg për falsifikim verërash. Vërë. Sepse verërat në një kategori të caktuar të tyre kanë vlera shumë të larta. Guptame. Dhe e ke parasysh ka shishe vere për shume që dikush mund t'i blejë deri për edhe me miliona. Është vërtet. E kupton, i kemi dëgjuar këto çuditë, ato verat e rralla. Edhe janë shumë të tjera. Pikërisht këtë, kë, ky ë merdhe dhe mashtronte njerëz, njëri nga ata që ka mashtruar është edhe Bill Cook, që është njëri nga dy njerëzit shumë shumë shumë të pasur, dy vëllëzrit Cook të Amerikës, mm -hmm. që kanë pronësi jashtëzakonisht shumë gjëra dhe e ka mashtruar sepse thonët nuk kishte një thjesht një mashtues ordinër që merrte një ver 5 dollar në supermarket dhe i hiteni në shishe verë të vjetër dhe tashë jo ja. absolutisht ky arrinte që të bënte mikse të verërave të reja me verëra të ralla dhe zjetra franceze uhum. në mënyrë që të mashtronte edhe disa nga kritikët më të njohur të botës për uh, për verë koktejl verësh bënte një koktejl verëra verë, sepse injhtë verën por prodhonte verëra që ndoshta më i afroshin nuk kishin një vlerë për këtë shumë të vogël Por këj ishte me një vlerë shumë më shumë më të madhe Ishte shumë më të kërë ishte me një vlerë shumë më të madhe 50, 70, 80, 100 vjeqare Ndërko që ato ishte me një vlerë shumë më të madhe Që këj veti kështë e bërë uh -huh. Por e një këtë ashë mirë artin Sa që të mund më ashtronë të të pasaj të përfiton të parat e njërës Që i blinin këto se kur t'ishin me një vlerë E kam këptuar përshka kë... për këtë njërit nga Lohet Ponson gjeti shishe të verës të ti Suposoj se kërë ishte verë produa nga Loren Ponson oh. Që këtë dinde që nuk mund të kishe A i ah, kishte, ah, dhe dhe shi, Ai kishte, kishte shishe fanëso A i bënd të replika të shisheve Pas të a i bënd të replika të verës Dhe këtë gjeti shishe verës të një sekund A se këtë rezervën se kam zhira koma <laughs> Si, si këtë gjeti Këtë gjeti të ijo po shiko se është ke parasysh që atë u kap. Domethënë, kshu është zbuluar nga zotria Lohen po son, i cili ka thënë meqëra fjala, ëh uh, që nuk më vjen fare keq për të, nuk kam asnjë lloj mëshire, thot mm -hmm. ai. Mendoj që vendimi që morën në Manhattan, sepse ishte një gjykatë amerikanë që dënoi 37 vjeçarin Rudi kroni Avian. Mesavit e burgut kanë dhënë. Uh, Ë nuk e di, me të drejtën, mm -hmm. por thuhet këtu që deri në 40 vjet burgut. Oh, wow. Po, wow. wow. për shkak se <coughs> skema oh. e ti. Por për shkak të këtu përdorte, ka përdorur në një rast, ka përdorur një shishe verë si kolateral për të marrë një kredi 3 milion dollar. Mhm. Mm wow. Imagjinoj se sa ka vlerëna shishja e verës. Kolaterali ka qenë shishja e verës dhe i kanë dhënë kreditin ata. Wow, 3 milionë dollar. Po. Edhe si ishte, ishte vera që pretendon se, se ishte origjinale, <laughs> nganë vetë. Kan me këtë shishë. Një sekond, erdha. Pretën xherën më të mirën. <laughs> Kështu që nuk di përës, e di për xherën e parë jo, thon. Era e parë, vërtet era e parë, unë nuk e di histori të tij. Verrash, jo falsifikator po paskajën go Jason. Lekës apo diçka e tjera. Për gëzuar për këtë pakta. Kam dyshimin që me këtë mund pije të pije me të vërtet vertë mirë. Po po, pra, sido që të ishte. Edhe nuk ta mbush mendin, po ta shohësh kështu si Duhet si të i pajtë, do me pajisori. Shihe këtu, shihet që i folëti duar. Jo. I, ja, I, ja. I lezetshëm kshu, Indonesian. Por falsi falcifikator veri. <clears throat> Nezem. Si sta, lohen po son po them dhe un. Nuk më vjen fahër keq për fërë. Këtë pas pak, masit uh, kemi gjuar nga Beyoncé dhe Drake, kjo është Mine, oja është një 7.27 minuta, ju jene me klubin e mqisin, valet e klab e fem në 104, mishë dashur i përshëndesim, ju rojmë një nëntë mëdhjet djetor të laftishëm.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 Say on my or my what you hurry on my or my, my. Something got way too deep in visions. Stop making a big deal out of the little things cuz I got big deals and I got little things. I got everything I'm asking for but you. Stop making a big deal out of the little things. Let's get carry away. Come right now, you know where I stay. I just want to see on my or mine. I just, just want to see on my or mine. What you hurry on my or mine. All I'm really is you all my your mind i just want to say all my your mind what you hurry all my your mind don't as you know who you belong to Ora është nërë 7.31 minuta, mm, jenë me klubën e mëgjese, mm, se shdo dit nga mm, e këna dëtë bremë dhe nga ora është të rinë orën djetë në klab FM 100.4 Dhe në ekranin, në, ekrani, në, në klab të vësë. Vës. Okej, okay, mirë se këni ardhë në program, i shdashur ne ju përshëndesim, dhë ati apë momentin njerit ani për njerën nga historitës saj, si Para, sh... Para, njerit, thë do, a këna dhe eldi, në regu. Dhe presim atërën. Tam me i kanën. Tregon na pak. De jam gjithmonë pjesë juaj. Hopa. I padukshëm gjithmonë. Sigurisht. Ne Vrash mund të të bëjmë edhe të dukshëm nëse do, mund vëmë një, uh, vëm një foton tëndën në ekran. Mund vëmë një foton tëndën në ekran, po thosha gjatkohës që ti flet do. Dëshiroj. Interesant të dëgjoj. Okej, jone e provojmë s'ka gjë. Po për mua fytyra ime, numrat e dentit dhe emri aty që është më i madh ja, se s'ka gjë eskaj. Sai më aviam mund. Jepi, do të mbajmë, do të mbajmë foton tëndën në ekran ndërkohë, jepi. Po. Në këtë lidhje të problemit kemi 60 <laughs> metra fik. Aha. Uh Pam. -huh. Për momentin kemi një uh, <laughs> aks kryesor me trafik, është vetëm rruga e Durrësit. Lëvizja nga qyteta e Kamzës deri në qendër, problematika është pra rreth rrugës së Ouzit, ka ngarkesë, kanë trafik të rënduar. Plasin për pjesën e dytë rrugën Ferit Xhaiku, kryqëzim me rrugën 5 Maj, ka trafik, kemi rrugën e Dibrizit nga Selvia drejt në Kaçov me trafik. Kemi një pjesë të bulevarët gjandarë nga të shërëja drejt ure së rrugës Shilvasanit dhe pjesë a fundit të shërëga Bdyll Frashi, prometi me pak trafik, u të thojmë nga Libërë Vësitarë drejt që e Shqiturësson. Falem derit e shumë e mirë. Falem derit e... E lëdi. Čau. Mirë, do të thevi surish në viset këtur në klubin e mqesit, si shpot të jetja fjallën njeri. Dhe një gjeri e pas dhe kondë ka ndodhur në Miami U dhe Juanis Historin është një burë, 64 vjeqar E ka emrin Fernando Aguilera Aguilera? Më kujtonë një gëmë Aguilera A e ka që Kristinen Kam përshypin se jo Fjalë që e bëjmë neve. Ky 64 vjeçari mm -hmm. kishte uh, dietopakë se di e ka ndodhur si ngjarje. Okay. Kishte një dëshirë të madhe për të pirë birrë, por nuk kishte uh, mundësi ekonomike për të bler ato. Okej, okay, ja kush një ras miq dashu kur dëshira e madhe për të pirë birrë dhe mundësitë ekonomike për të pirë birrë <laughs> përplasën. Dhe çfarë ndodhte është se duke bërë një shëtitje në park, shef një krokodil i vogël diku tek një krokodil të vogël. Të vogël, ah. diku tek 8 deri në 10 metra. Se e thesi minoritare, shef një krokodil <laughs> <krokodili> i vogël, <laughs> uh <-huh. laughs> një krokodil i vogël. Ëh. Një krokodil okay. i vogël. Okej. Dhe ka menduar që pse mos ta kap këto dhe më pas t'u shkojë atë blej birra që un dua. Dhe ç'u ka bër? Është futur në ujë. Fantazi, pse lidh e ka? T'ka kapur po, dhe injer blej birra. Po, sepse mendonte se mund të kishte një lloj shkëmbimi në supermarket të kësaj forme. Të çosh krokodilin. E ka marr krokodil djel në kavernë në supermarket është parëshitur aty dhe i ka sun vajzës Shiren të uh, urdhëroi këtë krokodil të vogël të mije po një shishë me një ark me birra, diku tek 12 birra, 12 birra, oh, siçi kanë ata. Vajza është uh, pataksur nga kjo histori, ka lajmëruar policin dhe tashmë 64 vjeçari uh, është arrestuar nga policia dhe akuzohet për shitje pa leje të kafshëve sepse i takonte parkut dhe nuk ishte i ia personalitë dhe kjo. Dhe mund të bëndë edhe këtë dhe është akuzuar për këtë dhe tash në ndodhet në burg. Ok. Në rrëja përfundon shumë kesh, a i nuk mundi të merë as një birë. As një birë, as një birë. As <laughs> një birë, as një lërin. As një birë, as një lërin. As Power City, si, ku do të shkojmë në Hamburg, mund të sjellë dikush një birrë, po, nuk e di këtë pjesë. Eme që ishim tek Tinguj dhe Veçanti, si, as si, i Beyoncé që sapo dëgjuam mish dashur, uh -huh. u mendova, a mund ta luajmë kanjen që këtu? Patjetër. Okej, okay. atëherë kjo është Black Skin dhe kjo është shumë e veçantë për vitin 2013, pak e dëgjuar në klubin e Miqësit me gjithatë. Është përdorur edhe nga Martin Scorsese në filmin e tij të ri si Colon Zanore tek The Wolf of Wall Street, ose mm -hmm. e të nëndryshe ujku i Wall Streetit, reja ku vjen nga Kanye West, kjo është Black Skinned. Ne vini në grupin e mjeshtërve, mirëdashoj ju për shëndetimor, është tani 7:39 minuta, sapo dëgohet nga Kanye West Black Skin, kjo e vlerësohet si njëra nga Tinguit inovativt viti 2013. Edi është inovative, pak më shumë se ç'duhet ndoshta. Uh, Megjithatë, Re Fringe of Arm. Ëm, jeri. Po Blendi? Ë je gati? Për për uh, të dëgjuar se çfarë kanë thënë një në 200 gram në shtetet e bashkuara të amerikës sipas një kërkimi i cili ka vënë ndyshimë gjithçka 1 mm -hmm. në 200 gra amerikane kur janë sipas të dhënave që janë mbledhur dhe si tuash krehur pastaj dhe të gjitha gjërat të akumuluara dhe të agregata të bër mm -hmm. fun që Um, kanë në mbetu 7 zërnë pa pasur Asmi lojë mardonje me ndojë mashko uh, Po, ja. sepse, sepse Ndër 7.870 Grantë, cilat kanë raportuar Tek mi e këtë lidhje me 7 zanin e tyre Dhe se si ka vajtur gjithë shka 25 ndër to Thonë se nuk kanë pasur asë njëherë kontakt seksual me një mashku Po, 31% e këtyre, 25 grave, thonë që ato edhe janë betuar në kishë Që do të mbeteshin të pa prekura Dhe teknikisht dhe praktikisht ato raportojnë se kanë 7 zanit të njëta Me atët, ose si se qohar një mjekë të tu, ala Maria e Virgjër Po, e kam padalloj. Mani si shpjegoj, 45 për tyra thonë s'kan pasur kur kontakt um, me një burr. Ndërkohë që doktoresha që është marr me mbledhjen e këtyre të dhënave, mm -hmm. thotë se sepse sepse ideja është këtu që këto të dhëna nuk dalin, nuk është se dikush u ka bërë këtyre vajzave pyetje. Avokadana simbetet është të zënë tërë tërë. Këto janë të dhëna që dalin vetëm nga duke duke parë të dhënat e mbledhura nga mjekë të ndryshëm. Mm -hmm. Është parë që në 45 raste nga 7570 si raste, ato deklarojnë këtë gjë. Po nuk është se i kemi aty në dorë mendim të themi po mirë, po si ndodhin. Okay. Do thjesht edhe mjekja thotë që më së tepër mi kam përshkrimin total ose kjo tregon se si njerëzit vinjein, sesa ndonjë gjë tjetër. Se është. Dhe nuk pranojnë dhe nuk pranojnë që kanë pasur në fakt marrdhënie. Këm vërduar, më di që kjo nuk është një budallik, mos se mund të vërtetohet nëse to kanë punuar. A mnie ka thotë që përveç kësaj i thotë ajë, kemi raste edhe të pa faluarve. Po papalarve. janë, shumë, po flasim 45% të tyre që kanë deklaruar këtë. Jo, jo, jo, 25%. 45 gram ndër 78. 25 gram, gra. pra janë shumë. 1 në 200 gram. 1 herë në 200, 1 në 207 zanë raportohet sikur kanë ndodhur pa kontakt. Një budallik i vërtetë, nuk vetë. Si një budallik? Si një budallik, më fal un nga marr këtë nga The Economist. British jo, <laughs> Medical Journal. <laughs> po sen për deklarimet e këtyre grave, më duket një budallik i vërtet. Mm. Kjo uh, mjekja që është marrë me këtë thotë që kemi gjetur në fakt edhe uh, baballar Virzhurusha. Do thënë djemtërin uh, që thoshin që po, un jam babai i këtij fëmijë, por un nuk mbaj mend që të kem këm pasur. Këm deur, no? Dashuri me, me me nënën e këtij fëmije. Po po po. Kjo thot ajo për mua është akoma më e vështirë për të kuptuar. <laughs> Mua në të dyja raset të dukët shumë e vështirë për të këtumë Të dyjë raset janë praktikisht njësojt vështirë, po Imajqinohet e mirë se një vajz mund e, edhe gënjen edhe nuk pa, e tregonë Të pak të kuremër mund timin të gënjen është gënjen më bukur, se Ajn. kjo është e pabesu e po shma si gynjen, Po kështë thot... si gënjen? Edhe kjo është gënjen bukur, normal Pa, e përtej <laughs> Nëjse, përta është me ndohaj që <laughs> ishe me shumë interes Yeah, Ar për Jea, jo. arti yeah, po duke d... oh, pra. tu... <laughs> oh. nuk duket qartë si ka bërë pshripë kjo. Po oni të interesin, po po flasim për ato çfarë po deklarojnë këta njerëz, domun duket. Po, pram. Po. Çe, Bon nuk kanë përshtypën unë historinë e Biblës akoma dhe më besuamshme. Në një farë mënyrë, po kjo nuk është një gjë që <laughs> Po në Bibël vetëm një kasë, nuk ka si ndolli, si ndolli. Si ndolli? Po këture si u ndolli? Edhe nuk kemi vetëm një rast, nuk ka se një në 200 gradë atko mbesnin shtat zan në këtë lloj forme. Do stha nuk pyeteshin më. Se jo të gjitha ish në kshur, a jo kishtë akses, se njithë nikodemus i njithë, njithë kunat me i džon pak zori, njithë, kishtë ca eju. Përja imë baspanë kriwënë mģiesit, a njështë Silo Green, këndonë Bright Lights Bigger City, jak u gjenë. ditës në klubin e mëngjesit. Dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një durat. Kënga e ditës. Më ditës orës 7:10 në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 100.4. Hello, mi më jesi gjela. Ora është në 7:15, 2 minuta. Ti oh. <laughs> jeni me klubin e mëngjesit edhe kësët e jende të datës 19 djetëtore Okej okay. Jemi gati për anagramon Po, jemi Jemi gati juve Gati Okej E të një? Anagrama mm -hmm. Në klubin e mjësit Dhe tila është fjallë blende? Gjidi shalu Shparë Gjidi shalu Më në përmë në gidi lusha. Gidi xalu. Gidi xalu. Gidi lusha. Se të duket gidi lusha. Gidi lusha. Boli fëtës udisimës, përmë në lëmësë. Gidi lusha. Lu-sham. Sham. Uau. Përkë dës tërme, të duket? Gidi lusha. A së një në gramë e cila do përgjigjem. Edhe nëse ju ia ja dilni, do të japim sot një orë nga Mishtan tek primi Muochis për zgjidhjen e anagramës. Duhet të marrni zgjidhjen që ju të rivendosni këto gërmën në mënyrë që fjala të ketë kuptim. Rivendoseni në një tjetër rend dhe do të bëni një fjalë që ka kuptim në gjuhën shqipe: gidi llusha. More gidi llusha. Ku e ke gjetur këtë fjalë? Ku e kam gjetur të fjalë? Po po. Aty ishte. Di llusha. Shumë më madhe se unë. Shumë më fort se unë. Uh, Gidi Lusha uh, moj, e gjete. E gjete. Është <gjitra> përball. Mm -hmm. Kur i eksoj për për shefin tonë. Për shefin tonë. Di, <gjitra> për shefin tonë, gjysëm shtrirë apo jo? Po. Bal. Një gjysëm shtrirë, edhe Gidi Lusha është përball. Përballteja. Përballtej është Gidi Lusha. Do të jesh 069 207222, mos haroni emrin tuaj për ç'm fituaj. Do të jesh në një vend të të caktuar. Në vend në vend. Po flasim për dikun, po, për dikun. Mirë. Isha je ngrinë në flamurin atje. Jo. Okay. Gjidi Lusha është anagrama e ditë të sot Me mishdashur, e lëm me kaq Për këtë pjesë të klubit të mëgjesit Kur të këthejemi, tjera e gjera do të bëjmë Tjera e gjera do të thejemi Muzikë të një, qëra kemi shoku? Okay. Neri Furtado I like the birds Kjo është me dërte të kemi e bugur Hit e bugur ja, nuk, nuk të Haron mërziden kolaj Po, dhe Altini në fakt me Nellin Ka pasu një periut, një moment Një 3-4 dit në fakt, kur Ishte këngtarja e ti e preferuar Dhe në ato 3-4 dit u lidh një Gjë që kamë shqime nune Pas gjithshme ende është dhe Pra ndaj her pasere A i zjedh këngën like a bird Pra ato 3 dit ishte mërkur e interpretën Mërkur e interpretën paru... Mërkur e interpretën Mërkur <laughs> e interpretën Mërkur e interpretën Mërkur e interpretën Mërkur e interpretën You are lovely But it's not for show I won't ever change And though my love is way yeah and though my from my love Hejanga Outcast në klubin e Mëngjesit, mirë se keni ardhur. Ro, është tani 8:06 minuta, jeni me Radio në Club e Fem në 104. Ju urojm rrugë të mbar gjithve, juve që jeni në udhim sot në Mëngjes. Mishdashur është moti ftohtë por i bukur për jashtë. Ka dalë dielli edhe në një tjetër ditë dit. të lavdëshme. Po është kupën qellore që ndrin për jashtë, por pak ftohtë. Kështu që duhet të mbështilleni mirë siç ka bër Sonila jon këtu, e Altini e gjithashtu. Lori gjithashtu që janë <laughs> Pohemi top zafare <laughs> në mënyrën se si janë. Më jep sot kalem të këshilla sepse nesër do të ketë disa rreshe, por të shundë të dielën mi... do të jetë koha sërish me dia. Po, oh, faleminderit. Giti shulla është anagrama e ditës sot me Giti shulla. Mishdashur është relativisht e lehtë, duhet ta pranojnë vetë Giti shulla. Shansi fundit para ta që duan ta provojnë se si zgjidhet anagrama, kujdes. Giti shulla. Pas pak do t'japim edhe përgjigjen e saktë, le të shohim tani se çfarë Altini ka përgatitur sot për ne në në e cenzurës në klubin e Mqjesit. Dobë tani kemë avant, ja la e cenzuruar, mirë në Mqjesit. Para opinive shit. Stop cenzura. Në rregull. Taksa shpagë shumë si puna e Samarit. Edhe neve jemi ose Gomare ose jine e vonë. A dhe kush është personazhi në fillim fare? Artur Zhei. Artur Zhei. Okej. Ëm po, okay. Uh, okay. Artur Zhei. Saka vadot um, më një herë. Ëm. Do ta dëgjojmë edhe një. Taksa është si puna e Samarit, thot uh, Zoti Zhej, pastaj shpjegon se çfarë do të thotë me këtë, por kur ka shpjeguar Altini ka censuruar kujdes, ju do të gjeni fjalën që është hequr. Taksa është paga shumë si puna e Samarit. Edhe neve jemi ose Gomare ose gjëna e vënë, ha? Fjalë. Mm. mm. Oh, okej. Okay. Ëm oh, mirë, okej. Okay. 069 207222 mos harroni shkruani emrin tuaj për ç'un fitues. 069 207222 069 207222 uh, zoti Jay vetë për taksat, kjo hap uh, mm -hmm. edhe siparin e orës së dytë të transmetimit. Flasim pak për taksat. Diçka që un tek kë, tek fashë imën Facebook faqë bura një kuic të vogël dje, po dua që ti t'ua bëj edhe juve kuicin në këtë mm -hmm. moment, e. Ktu. Dividendi, në thënë në fare, është pagesa e rregullt që një kompani u bën pronarëve, dhe nga janë nga fitimet e kompanisë. Ësht si thua rroga e pronarit. Imagjinoni një kompani, një korporatë madhe, që bën, po themi në një vit, një, ku di unë, tashi 5 milion fitim. Mm -hmm. Okej? Okay? Mm -hmm. Ka 5 aksionerë. Kyse janë 5 bashkëpronar dhe leta qojmë që këta janë në pjesë të barabarta. Okej, let's dine To shumët, kështë që marrin të se cili, po themë nga një milion Për efekt të të thjeshtë zimin, nuk e dim se sa ka fitim, po e zem se moren të se cili nga një milion A i dini, edhe kjo është qëvarë ata fituan nga kompanija e tyre është roga farmaryre, në farmelyre, që ata moren A i dini sa ta tonë jo. në këta pronar, në thonjë za rogën e tyre, në bëj dividendin Se dim Po, okej okay. Kush kuici pra do ta gjeni? Familin <laughs> 30% 3, uh, 3 deri në 30000 lekë reja nuk tatohen. Nuk tatohen. Do tatohen për 70000 lekë, që blet 13% i 70000. A kam po kam gabim? Po Mund të them ai fiton 1 milion të thuar 30% i 30000 lekëve. Nuk e kuptoj se si 70 i 70000 lekësh. Po ç 70000 lekë, ne po themi ai ka fitimin e 1 milion. Dobra, un po plas me të reja pra, është 100000 lekë. Aha. 13% i 70000 lekësh. Jo, por ajo 13%. Po sa? 10%. 10%. Okej, okay, 10. Si 10. Domethënë që ti paguan 13, sepse je i punësuar, kurse pronari paguan 10% rrogazet. Sepse pronari. Pa, që, që, është pronari. Po nëse 10. Do të thotë që nëse ti do ta kesh rrogën më fal tani. Okej, okay, sepse ti s'e koteve fal. Pronari fiton 1 milion dollar. Okë, okay, jo 1 milion lek, fiton 1 milion dollar. Mm -hmm. I merr të 1 milion dollar për këtë vit nga kompania e vet, 1 milion dollar dhe i fut në llogarinë e tij bankare personale. Okë. Okay. Dhe mbi këto, Mhm. Mm siç ti paguan 13 deri në 23% të rrogës, nënde këy paguan vetëm 10%. Dhe të, të ardhur a vetë vetë, asepse dividendit Me taksen e re progresive Tatohet vetëm 10% Dhe të të që në që ose ti punon për këtë kompani Dhe e ke rogën, po them, 5 milion Lekt vjetra në, në vit e, e. Të të paguash dhej në 23% Të gjithë shumë më zëmbi 130.000 Leket e para, por Pronari që merë 1 milion dolar Paguan 10% të Tatohet më pak, pra Nuk është progresive, vjerë një moment ku bët Regresive, Regres. nga 23% Ullet bët pra Mirë për ndomenë të pasurit shumë. Mhm. Mm pra paguajnë më pak në të pasmë. Çi bie, kush fiton më shumë, paguan më pak. E kuptoj. Pra ti po thuaj se nëpërmjet këtyre taksave do do goditen më tepër stresa e mesme. Kjo i bën. Ata i që punojnë. Ata që punojnë më shumë. Uh, po. Jo pronarët. Dobë. Domethënë ndërtuesit për shemb, ndërtuesit i bën një pallatë një ndërtuesi, mm -hmm. ka ndërtuesi që kanë shkatruar Shqipërinë gjithë këto vjet, ata mm -hmm. do të vijojnë, paguajnë M 10% të fitimeve të tyre. Jo, 23% apo 13% si paguan ai që kanë rrogën 60000 lek apo 80000 lek apo 100000 lek 100 në muaj. Donc vetëm ai që punon da ai ai që punon e ha me pak fjalë. Ai që punon e ha, ai që pronar nuk e ha, sepse mund ti jetë deputet për shembull. Mm, bravo. E, bravo jive. Ço po them? Nëse, ehm, um, në çose e do përgjigjen e saktë është 10%. Kaç? Patohet pronarit. Milky Chance, Stolen Dance është Kën nga e radhës në klubin e mqesit Vjën tani nga i Gjermania drejt e në radio tuaja Ora është 8.12 minuta e 26 sekonda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 është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Kënga e ditës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 Ei, mirë se vini në grupin e Mqhesisit. Mirëdashoj ju përshëndesim që zgjidet edhe 21 minuta është ora në këto momente. Kuitsi im është zgjitur, kam përfshirë 90% është çfarë pagohet me dividend. Ka njerëz që ju përshëndesim ata që na shkruajnë që thon se e kanë gabim sepse mund të bëni 25%. Po llogarisësh kompania në fakt paguan fillimisht tatimin mbi fitimin 15% 50%. dhe më pas pastaj këta pronarë do të paguajnë 10% dividendet e tyre. Megjithatë, siç mendoj un kur mm -hmm. meqense kompania është a është apo s'është person fizik i ndar nga individi që është pronari i saj. Komania paguan sepse për kompanin, për shkakun, paguajë dhe unë nëfar mënyre. Nëse kjo kompania përtilon si unë punoj, ka tatim mbi fitimin të shtuar, 15% tani më 9-10%, a nuk do të thotë kjo që rroga ime do të m paket nëfar mënyre ose nuk do të rritet? Sepse tani kompania ka një barrë fiskale më të madhe, kështu që rroga e blendedit, tjetri tjetri dë tjetri, tjetri do të mbetet disi në vend, për shkak se barra fiskale është më e rëndë. Kështu që unë tërthorazi këtu paguaj një herë. Pastaj, kur marr atë rrogën, pa të fair del sepse un punoj me mishë me shpirt për këtë kompani. Për momentin është Cafe Fem, ku un e jap kontributin tim. Me Cafe Fem sigurisht në një farë mënyre është edhe e imja. Apo i bjem më mirë për shkakun që un të bëj këtë gjë. Ti them pronarit të Cafe Fem-it, më bëj bashkëpronar 1%. Logjikisht ti bie që të paguash pastaj. Më bëj bashkëpronar, pak edhe dhe ta ndaj dhe un ta marr dhe un paguën si dividend atëherë. Ti të paguam 23% sepse sepse a më kuptoni se ç'a dua atë? Po po kuptojmë. A, nuk është kjo kompania ku unë një kontributin Pa, nuk është kjo kompania Uzdorët një kramë njërët për guen 15% Në që vëse ne tatojme më shumë si kompani Ne marim më pak roga në shpi Sepse nuk kam mundësi që Shusha. ne tjërisim të roga tonë A, dhe ne në atë fitim e bazojmë rogun tonë mm -hmm. Por, pronari, pastaj Pa dashur se unë po e specifikoj, nuk flas për pronarin e fjalë, që kemi dhe mik me shëra fjala, por por por, <laughs> <flori, laughs> <pronarin, laughs> por por, por, ah, she kemi Flori pronarin, por, por, për certë atë me shëra rrogat ona mpaken për shkak të barafis kalë rritet, pastaj ne tatohemi 13 deri në 23% siç na bie, dorasa pronari tatohet 10% përfitimin që merr. Doha ne paguajm dy herë, ne paguajm një atë 15% si puntor, pastaj paguajm prapë në rroga ku shteti na fut dorën tek 23%. Po them, po them. Ndo shta e kam gabim Ndo shta duhet kuptuar Sikur kompanija i përket vetë më pronarit Bo, gjitheshi... Ne jemi thisht Sklever të marë në punktu Dhe nuk Eksistare. Dhe nuk kontributin Nuk të nuk është në nivel Po themi profesional Një është zor Edhe shpirëtëror Si që e jakë në një sa Por është pjesht Nuk është fjala përfundimtare kjo. Domethënë do ketë edhe një të e di, të të rishikim dhe të asaj që pastu është një rishikim deri të hënën. Po, deri të hënën. Mund të rishikohen edhe pesë deri. Po gjithsesi, <nice> <nice> unë uh, e kam mund ndryshon për keş pasajore. Apo apo e keş kuptoi, ndoshta e ke keş kuptoi unë gjithën <nice> këthe. Jo, mua duket se ajo është ti po shpjegon është mënyra e duhur për të shpjeguar gjërat. Sepse sepse logjikisht, domethënë rruga logjike këtu do të çanë. Po mendoj, neve nëse bëhemi të gjithë bashkë aksioner të vendeve ku punojmë për shemb, atëherë do të të paguajmë 10% për dividendet. Bëhemi bashkë aksioner. Unë dua fare pak 1% të klabe themit. Po them. Edhe unë. Po them. Po them. Po them. Le ti mbetet shumica dërmuese aty origjinal, por në këtë mënyrë mund të bëjmë një evazion këtu të pastër edhe uh, ligjor. Ti skalc, sepse jemi krejtësisht brenda ligjit. Apo jo? Në ligjnis na pren. S'm an pren dot, sepse jemi pronar. Jemi Ndërte. jemi pronar dhe dividendi ynë është 10%. 10%. Apo jo nuk duam rroga, nuk duam paga, duam bashkpronësi. Le të fillojmë protestat që sot. Mund të jetë kjo një zgjidhje? Kjo është një zgjidhje me mend. Ju lutem, nëse unë jafu Skoti, ju lutem më shkruani në 0692070222, 0692070222. Ne kam ekspertë financës, por shikoj që dividendët kur shpërndahen fitimet e kompanisë Tech Pronar do të atohen 10%, ndërkohë që kur shpërndahen pagat tek ata që punojnë me djersë, me mendë, me muskulë e me gjithë gjërat e tjera për të kompani për ta siguruar këtë fitim, ata puntorët, ata paguajnë deri në 23%, 13% oh! më shumë se pronarët. Edhe të punëtori që ka rrogën më të ulët, si po them në një kompani në të ndëruar do, mm -hmm. do të jetë mbi 300 mijë lekë vitra, edhe ai do të paguajë 13% në përqindje 3 pikë më shumë sesa pronari vet kur merr dividendin. Kjo është skandaloze. Jo, s'është skandaloze, është thjesht një taksë djatht regressive. Mm -hmm. Gjithashtu. Kështu që ose i thënë ndryshe sepse siç e shohun siç e shohun do të ishte më ndershmë pasaj që të thuaj jo kush fiton më shumë paguan paguan më, më shumë por kush fiton më shumë paguan më pak ose kush punon më shumë paguan, paguan më shumë. shumë jo kush fiton më shumë kush punon Te, më shumë paguan kukullit, më shumë mos i shikoj gunën por shikoj gunën, punën, punën në në. po ashi qob pagën O shkojoi dividendin. <laughs> Shkojmë tek Pearl Jam tani. Ora është 8:26 minuta. Miq dashur, jeni me klubin e mëngjesit në vallet e Club FM 01 uh, 069 2070222. 20, 20, 20, 20, 20. 20. Thank you here. Jesse, mirë mëgjesi, mirë se këni ardhur, në klukën e mëgjesit ka mënderin dhe kënajsin që t'ju mirë presë që të gjithëve në këto valë dhe këtë ekran, unë jam blendi këtu bashkë me jeri mirë në altimin Mirë mëgjesi, hello Sonin e dhe Lorin gjithështu e dhe blertën, mirë mëgjesi blerta Mirë mëgjesi blerta Mirë mëgjesi, këna dhe fem O, oh, mirë mëgjesi Skemi nga ty? Kësë mirë, adukajtë kënë për fun A, je mm -hmm. jashtë, e në rrugë Po, po A, ah, sa më lova pa, se ven nga pa nga emocionet edhe pa nga pjesia. A, ah, <laughs> ku ku do të, ku do të eksaktësisht? 15 si, si, kartë. 15 kartë, do i bësh një buris për ne? Kuj, jo nuk jamë më bashkë. Është, është në kënd. Ah, është në kënd. Okej, mendova se kishim dalur. Ja, në rregull. Sigurt. Asigurta. Mirë, okay, atëherë ti ke fituar sot një lule nga bota e luleve. Lule nga bota e luleve është një dyqan lulesh që ndodhet në bulevardin e uh, Zogut i parë, jo larg prej vendit ku ndodhesh ta, ti tani. Kështu që blerta, ti do ta marrësh të lulen në vazo, ë uh, do, do të rrisë, për do të arritesh, okay? Po shumë faleminderit. Kaloj bukur. Por pamsin. Faleminderit edhe juve ju uroj gjithë mirë. Faleminderit. Blerda mi ish dashur sot mëngjes që na flet nga për rreth 15 kaçi ta ku kishte ndaluar. Sa duket me kufi, mendoja se ishte me, si me makinë prandaj. Po pra. në tate kacit, po. Na qisësip... qe jo, <coughs> më thatë 15 kaçi. Po çesim. Jo, kishte ndaluar për të marr frymë më fort. Ah, nga emocionet, të, të kishte emocione. Edi kur kanë folur për të parë në radio me kur isha telefonuar mm -hmm. 30 zëri kështu. <coughs> Un piva komplet. Ishe shumë i interesuar. <coughs> oh! Juaj. <coughs> <coughs> <coughs> Galuar shumë koqe atërë Oke, okay, kemi një studente nga Tajvani E cila kishtë vendosën që të shkonte përpushime në Melbourne të mm -hmm. Australis Në fakt, shepajtun e në ty tre vëndën në Australia Ati sepse Australia është e bukure ka opcione shumë Por në gjennarja që ne do të tregojmë të një është në Melbourne Dhe Melbournei, si e gjithë Australia, është dhe në me plash mm -hmm. Qo se e keni parasysh, okay. Australianët e kanë, e kanë po populluar kontinentin e tyre vetëm pothuajse në brigjet. Prandaj çdo qytet praktikisht është me det dhe brenda është një unazë, si thua, e gjithë. Si rrethuar. Si rrethuar, unaza e vogël. Brendësia është pak e populluar. Më shumë përdoren për buqësi dhe për çeratilla, ndërsa qytetet janë rreth brekut. Ëm, kështu që ajo është Melbourne dhe është duke përdorur smartphone-in e saj, me sigurinë Samsung, do të thajë një gjë Galaxy apo di nuk e di çfarë, meqenëse është taivanese. Por çfarë ka ndodhur është se duke etur në një pistë në tet. Ëh. Mm -hmm. Ka harruar gjithçka, ka harruar se ku është dhe ka vazhduar drejt. Detyrë. Statusi i fundit që ka vendosur në Facebook ishte në Facebook, siç ka pohuar vet. Ka thënë "Popi". Oh. Jo, jo. Është. Uh, për fatin e saj të mirë, për fatin yeah, yeah, e saj yeah, yeah. të mirë, disa nga njerëzit që kishin qelëluar atje e kanë parë vajzën që hesse duke marrë telefonin derisa pum. Ase kishte mendje. Ra në det, nuk dinte not, nuk oh, dinte not, ndo oh, ishte bo. shumë thellë por e ka shpëtuar e parë. Smartfonin. Ndërhyrja par, e shpejtë <laughs> e ka shpëtuar. Kishte një çantë shpine në në kurriande që ta mandesin. E siper. cila e ka mbajtur atë pa u zhitur. Çanta ah. e shpinës me sa duket edhe me ajër në të. Apo kujtohu të më thash çfarë? Ka ka mundësuar që vajza të pluskojë mbi ujë derisa njerëzit kanë ardhur ata të shpëtimit të shpejtë ka që kanë qenë pranë mesa duket në Australi. Dhe dëshmitarët që e kanë parë në momentin kura bën që në fakt ndërhyrja ishte e shpejtë, sepse po mosa kishte pa njëri me siguri nuk kishte për dal dot dhe thon shpëtuesit, ëh, mm -hmm. në momentin që doli nga uji thon ata shtrëngonte një telefon celular në dorë. Po, e betohem. Nuk e kishte lëshuar më këtu. E kam më këtu thot police say she was clutching her phone. When she was pulled from the water Ako ma tuken bajdo në do Selë shoj, as njërëm Kur thëjemi në klubin e mqesit Do të kemi edhe kujtëse Mi një shdashru një seri Për ditën e sotmë Ne u përshëndesim me Macklemore, Ryan Lewis Kjo është thrift shop Tani, ta, ta, ta, ni Jej në klubin e mqesit What, what, what, what What, what, what, what What, what, what, what What, what, what, what What, what, what, what, what What, what, what, what, what Ho! Oh. Oh. Ho! I'm gonna pop some Jags Only got $20 in my pocket I'm, I'm huntin', lookin' for a come up cuts at the club like what up i got a big pack i'm pumped up by some shit from a fresh shop ice on the brand just so damn frosty the people like damn, that's a cold ass honky broven and hella deep headed to my mezzanine dressed in all pics and my Gator shoes those are green drake and a leprechaun girl standing next to me holy shit i wash this it's like party carry sheets But shit it was 99 cents I get copping it washing it about to go and get some compliments pats on up on those mics and someone else is been walking and by me and Graggy fucking man I'm standin and flossin and, and saving my money and I'mella happy that's a bargain bitch I'm gonna take a grandpa style I'm gonna take a grandpa style no for real I should grab can I have his hand me down the yeah. lord jumpsuit and some house slippers goofy brown leather jacket that I found it that had a broken keyboard I bought a broken keyboard I bought a cheap blanket then I bought a knee boy Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The so sneaker heads will be like, ah, uh, he got the Velcro. Oh. I'm going to pop some Jags, only got $20 in my pocket. Oh. I, I, I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Oh. I'm going to pop some Jags, only got $20 in my pocket. I'm going to pop some Jags, only got $20 in my pocket.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 I want 6 other people in this club is I hello won. Peek game come take I look through my telescope trying to get girls from my brand and you hello won. Then you hello won. Bad well. Keep <laughs> popping pills. Yeah, the house. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm, I'm hunting looking for a come up. This is fucking my son. Awesome.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 Let's go. I look incredible. I'm in this biggest party. Come that trip up down the road. I'm gonna pop some packs. Only got 20 in my pocket. I'm I'm hunting looking for a comma. This is fucking awesome. You know that I'm a jammer. Get it or didn't. Get it or low. Neha fax is in the traffic. Çabot. Remuj Blendi dihet do ditët dhë dhë e fundit i kemi çikte ngarkuara. Mileti mm -hmm. Mi i mall nëpër tregje. Mileti i mall nëpër tregje vazhdon turqizma. Jepi, jemi, mund të them, Mileti mban pazar. Pazar. Mileti von pazar. Jepi, jemi, jemi tregopaktësisht në entër. Në këtë lidhje të, të dytë kemi situata me shumë trafik, traktet kryesore kanë probleme drejt qendrës, rruga e Durrësit, digjizmi drita noxa deri në qendër me trafik, kemi pallate me sigjeta tek aks si rrugës Kavaj dhe de kryzimi i sintëtorit, shpërndarja në kryqime me shumë trafik. Pjesa tjetër është shumë problematike, nga kryqëzimi i Sinit Torrit deri nga kryqëzimi i Sinit Torrit pra deri në qendër është e bllokuar dhe kjo aks rruga e Elbasanit, nga liceu artistike ka shtuar ritmin e trafikut deri tek Sheshi Bush, me shumë probleme kalohet ura rrugës e rrugës së Elbasanit. Kemi zonën Bardyl, rrugën Bardyl përon pra pjesën Unazës sipërme, zonat periferike kanë trafik drejt Unazës dhe Unaza drejt qendrës vetëm për nëmendit Bulevarë e Gjandarë që i kallushëm, mm -hmm. kemi rrugën o gjëtasim, rrugën e Dimër dhe Ferit Gjaikon, që zbrejt drejtë stacionit trenit, është me trafik të rënduar. Tiranare, dy pjesë të blokuare, rrugët Sami Prashri, gati mjetet kanarë dhe të kratëtëdhimi 6. Wilson, Edhe Frashi, si e dhe Abdull Frashit si rrëdhoj e pengjesës pra në përmjetë, sepse normalisht e këzojnë të dy e pra janë, janë me shumë problemet të dy pjesës. Bulevardi Bëramcuri ka pak trafik nga ura Vasilçando Blendi, dhe i të kura drejtorisë vetëm në njëgjitje. Pjesat tjetër nga gjukata drejt Vasilçando Sushedirë. Okej. Okay. Faleminderit. Ka shumë, shumë lëvizje, e vërtet. Mirë, faleminderit. Ambasada Amerikane kishte nxjerrë mm. një njoftim për qytetarët amerikanë që janë në Shqipëri të kenë kujdes gjatë festave a, të fundvitit, për shkak se ka një rritje tonata të numrit të vjedhjeve dhe, dhe grabitjeve që ndodhin në vendin tonë. Por un mendoj nëse kjo vlen për qytetarët amerikanë, kujdes stekan edhe qytetarët shqiptar. Normalisht. Apo jo, sepse në fund fare ata që grabitin, qytetarë kanë një pjesë në shumicën e rasteve janë qytetarë shqiptar. Kështu që, që runi nga grabitjet se amerikanët nuk i këshillojnë kotë të tyret, por ne thjesht mund t'i marrim dhe përvetsojmë këto, siç përvetsojmë shumë gjëra të mira. Ata thoshte që kuajtes mosrini afër ballkonave, se mund të këtë shtonë armësh e gjëra të tjera. Ata deklaratë konkretisht domethënë. O, përsaqoma të më ngjërt. Mos dini në ballkonë, mos asa un kaç e kam lexuar vetëm që kujdes nga grabitjet. Po Nga fishe këtësjarët në shtënë të arënë Ajo, shë vërtet Nga fishe këtësjarët po, nga armë Eci me ato syset mbrojtë e kemë në sysh Në Shqipëri të në da Edhe mi masku në dragazë Nga tymi rrugbe Për pati njëri që ditë shumë Dëmë të një veshur Që mund t'jende për shëfin e vëtë Që s'ka një dje fare Oke, kemi lejme të skishtani martin sula Në në në në në në në në në në n Sherri ngec pas sekundave të para. Një sherr i dhunshëm me grushta dhe shjelma që shpërtheu të mërkurën në mbrëmje në një pik loto sporti në krye të qytetit e humbi energjinë dhe vrullin vetëm pas 20 sekundave të para. Kur nisi sherrri dy gladiatorët tan po shqyeshin dhe tham se do shikonin ndonjë gjë që do ta mbani më të rjetën mm -hmm. por pas 20 sekondash u ran baterit tani vetëm sa janë shtrir mbi njëri tjetrin dhe shtyhen e rrotullohen në dysheme. Të vjen trup ti shohësh na tregon Ertil Zarbi spectator i rastësishëm në sherrin pa pikta katit. Ndërkaç gazetarët e klubit të mëngjesit raportuan se dy shergjint nuk kishin fuqi të gjuanin me grushta, por vetëm sa merrnin fryme zor dhe kërcënonin njëri tjetrin me vdekje. Okej. Okay. Uh, Faleminderit. Tanë fillojmë edhe me quizet këtu në klubin e mëngjesit, edhe më një herë pas. Po, sa është gjatë kemi mbajtur ieri, duhet kishim të kishim bërë këtë anagramë. Vite vite më parë. Mm. Gidi shallu ishte anagrama e ditës së sotme ose gidi shula dhe Gadi Shule. Gadi Shuli, është gadishulli më saktë. Gadishulli është saktë. Do të thash besa me numër 273 dhe ka fituar një orë Romanson. Bravo o, Besam. Besam. O, Roman Son. Be... Ja, kam, Besa. O Besa, O Romanson, Besa, Romanson. Besa, por ta gëzosh. Gjithashtu është gjetur dhe fjalët censuruar. Mosian, fut. Oh. Mos më thuaj që është Kali. Kali. Kali saktë. Saktë, saktë. S'është pak aşum si puna e Samarit edhe neve jemi ose Gomare ose Kalici që ne e vëmë, ha? Po, shalën. Isha e thjeshta, fshalën po, ose Samaridin. Faleminderit <laughs> Artur Jane në këtë fjalë të mençur, edhe ka fituar? Fitues është Amarildo me 988, i përfundon numrin dhe ka fituar një sọt me produkte nga Electronic Land. Bravo. Bravo, ty Amarildo që e ke gjetur ndërkohë. E hedhim cuitsin? Yes. Yes, cuits tani. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. serial kuizave son klubin e mjeshtesit mishdanshur do të jetë me marka të famshme nga bota e mrekullueshme e biznesit dhe e dividendëve e tjerë e tjerë e tjerë e tjerë. Okej, okay, në fillim fare për këtë markë të famshme kemi këtë pyetje. Kjo markë ose kjo logo Ta. e regjistruar në vitin 1893 mm -hmm. përdor si tekst fontin Spencerian çë ishte shkrimi i dorës i financierit të kompanisë Frank Robinson. Është markë shumë mm -hmm. e famshme, e regjistruar në vitin 1893 në shekullin e C-n, si në shekullin e uh, uh, 19. 19. 19. Shekullin e 19, 19. dhe sot e kësaj dite ajo mban ende në logo shkrimin e dorës të financierit të kompanisë Zotit Frank Robinson që kishte me thënë drejdhën një shkrim dore fantastik, jashtëzakonshëm. Janë këto shkrimet klasike të dorës. Klasike i dorës. 079 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për të qenë fitues. E dini këtë? Uh, Ishte jo. shkrimi i dorës së financierit. Po, këtë pjesë nuk e dija. Kjo është një recik këtu dhe më të son. Të më son. Ne jemi son, bone për dëgjuen se që janë që na dëgjojnë nga 2009 ta kemi përgatitur diploma master, që do të shpërndajmë gjat festave të fundritit, një shikëni juora klubin e mëjesit të rregullt. Unë po, universitetin më njësit Dhe E di qa është E di qa është për të ardhur kejsh me të vërdet Shë në fakt Ka ca që ka më njësuar më shumë Kjubin e më njësit Se sa në universitetin ku ka më shku Kjo është e vërdet Pa të kejsisht Këtë e mi më spak me më shumë Njështë nashur tani kjo ndërprejri e fare Shkurë tërë publicitare Mi më njësit Klubi më njësit Në Klab FM Edhe Klab TV Mm, mm, Ndërsa 51 minuta e jeni me klubin e mëjtesës në klube The 100.4 dhe në ekranin e Club TV, sot është e një data 19 dhjetor, ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbargut. E Mirzavinin në klubin e mëjtesës miqdashur, përshëndesim të gjithëve. Fjalën e ngajeri për njërin nga historitë e saj interesante. Dhe kjo është një sfondurie e vërtet. Ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kuhet mm -hmm. fjal për një 23 vjeçar, emri i cilit nuk bëhet i ditur. Por çfarë ka ndodhur është se ka qenë një ditë me shi, me shumë shi madje, dhe ky ka 100 ush të vogël në shtëpinë e tim. Mëse duket që Nushi kada shurtu dali për jashta, jashtë, jashtë shtëpisë. Po, por duke qenë shumë shi, ky nuk përtonte as e nuk e di çfarë, që të dilte bashkë me çenin e tij dhe e ka gjetur formën më të shkurtër si çenin të dilte në natyrë, duke hedhur atë nga dritarja e katit të 5. Mhm. Oo. Por Për fatë mirë që eni kishtë ngecur të balkoni i komshies të ti në katë të katërt dhe pas tizonja që jeton të një katë më posht e ka parë që nushin të varur në midi stelave i ka bërë një fotografi dhe foton e ti e ka hedhur në Facebook dhe këtu fillon një historia që këtë kjetë probleme me policin sepse policia e ka parë këtë foto përse mm -hmm. ka pasur shumë pakë në i sira dhe ka reaguar shumë njerës duke parë fotografinë e këtij që nushi do varur në Përtela, i ka shkuar 23 vjeçarit në shtëpi dhe i ka vendosur një gjob 1000 dollar për veprimin që ai kishte bër. Shumë mirë. Faleminderi dhe dijerë. Asgjë. Mbaqë ju sigurisht qoftë falje për atë. Ju po s'e bëra ikën. Konduria e... vërtet domosdhem. Um, nëse nuk, shikoj, un dëgjoj shpesh erë se njerëzit kanë qef në shtëpitë e tyre të, të, të mbajnë një lloj kafshe, mm -hmm. ose cinush ose mace. Por duhet të dini gjë që për të marrë një uh, kafshë të tillë duhet vërtet të përkujdesesh, se nuk është aq e thjeshtë sa jo, mund të duket. Jo, së s'është fare e thjeshtë. Është më e komplikuar se ka. Shika, gabimet mund të ndajë bëjnë njerëzit që marrin kafshë nuk i mbajnë dot. Është vërtet. Pra duhet ta pyesësh mirë veten nëse je në gjendje që ta mbash ose e odnata kundërsht mos e merr. E nejse uh, janë disa pronar tëm vënë që vazhdojnë të shkruajnë klubin e mëngjesit, mesazhe më thonë që ia ja fut kod sepse pronarën paguajnë 25% për shkak se paguajnë 15% mbi megjithatë uh, unë vetëm me, me këtë temë. Sepse pronari po pronarët pronarë e kompania nuk janë e njëjta gjë. Ata flasin sikur kompania grua paguuan tatimin mbi fitimin si biznes e paguajnë pronarin, nuk e paguajnë pronarin nga xhepi. Dhe ky është fizikisht një person tjetër nga pronari apo nga pronarët. Boka. Ate paguajmë gjithne që puno, uh, punojmë për një kompani të aktuar Pasaj të këpagat, ndahemi prap Këtë, nuk e, okej, okay, dakord, më në qovë se juve e shini Sikur kompania është tjeshtë zgjatim i pronarit Sikur është sqetula ati A kene ka përmuaj 15% këtu Dhe 10% këtu pasaj nga fitimet e veta Dhe në total e më lidin 25% Unë e shohë që bara fiskale bje edhe mbi pagat Njërën zë që punojmë për këtë kompanin Ajë 15% që 50% e Sepse pasaj bie për shumë që një njëri që mund, ket e zëm dë, vit, mund të ketë e zëmë 13% rogën po, e vetë Kompanija për cilë më punoj unë, tatojt mbi fitimin 15% plus 13% unë Dhe në total më shkonë 28% mm -hmm. Qësë është të vërtat Ta qi, oke okay. E këpëtonë si që të taj që pronarit se, Nuk e shikoj sepse pronarit dhe kompanija shqien si kur janë i njëti një I njëti e njëta gjë mm -hmm. Dhe nuk janë e njëta gjë Normal që ja jo. Sepse një, ka personë fizikë dhe juridikë Po, është e saktë. Sectia që kishte ka shumë pronar në dëgjim, sepse tashim shkruajnë, <laughs> janë irrituar. Jo, disa prej tyre, disa prej tyre disabre janë shumë siellshëm. Pra. Faleminderit shumë. Po disa prej tyre janë shumë të irrituar. Vazhdo kjo. Nervozizmi juaj më bën dhe mua nervoz. Nuk e di sepse. Mirë, a, do të bëjmë një quiz, një pop quiz. Daccord. Si thoni, një a, Je, pop quiz? Pop quiz. Okej. Okay. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, Rilinda apo legalist? për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen. Biri biri biri biri biri biri biri biri. Hop, quick. Okej, okay, kemi pop cuicin sot miqdashur me kafsh afrikane. Oh. Mhm, mm kafsh afrikane. Giovanni, buonasera. Alatini, buonasera. Resoni, buonasera. Mirjesi, sami. Atëherë. Mendohead, pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Fillojmë me zogjt. Ky është zogu më i gjatë në botë. Ishte në fakt i dytë më i gjatë në botë, por Moa, që ishte dikur zogu më i gjatë në botë, mm -hmm. është tani më një specie e zdukur. Ky është zogu më i gjatë në botë. Është një zog afrikan më i gjatë në botë. Në fillim fanë zogu më i gjatë në botë para kësaj ishte moa. No, no, no. Por ky zog, kjo lloj specie tani më është zhdukur, duke i lënë vendin këtij si zogu. Okej, okay, mund ta quajmë këtë zog zog dividend. Zog dividend, <laughs> që është dhe më i gjatë. <laughs> Ai është dhe më i gjatë, po. Pyetja nr 2. Pyetja nr 2. Pyetja nr 2. Nuk mos a mendoni këtë si zog afrikan, por si zog të Antarktitës. Mm -hmm. E megjithatë, specia Jackass e këtij zogu jeton në brigjet e Afrikës së Jugut. Ja këtë. Ky është zogu që zakonisht imagjinohet sikur është zogu i Antarktitës dhe nuk fluturon, por në të vërtetë specia Jackass e këtij zogu jeton në brigjet e Afrikës së Jugut. U mm humbën -hmm. ftoht. Gjithashtu. No. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër, numër 3. Kjo kafsh quhej e shenjt në Egjiptin e lashtë oh. 4000 vjet më parë. O oh, sa e thjesht. Kjo kafsh shtëpiake ishte e shenjt në Egjiptin e lashtë 4000 vjet më parë. Okej. Okay? Dhe pyetja numër 4. Pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4 Edhepse duket ashtu, në fakt Kjo kafshë të ndrake nuk vesh pijama oh. Edhepse duket ashtu, kjo kafshë të ndrake në fakt nuk vesh pijama 069-2722 Cilat janë kafshët afrikane për cilat po flisim në popkuit 069-2722 Për përqy qëtuajat sakt a mishtashur Kursh vjeni pari ka përfituar një kontrol të pilot një kësor në spitalin Amerikanë Amerikan. në Club Fem dhe Club TV. Ju mund të susuar nga Vodacom. Gjine festave me personat më të dashur edhe kur ata janë larg zgjidhni 3 numrat tuaj në Vodafone Itali dhe Greqi dhe flisni vetëm me Vodafone You and Me tashmë pa as një pagesë regjistrimi dhe vetëm 3 lek për minutë gëzuar festat Vodafone power to you A zbuluat çmund të bëjmë për ty. Klinika Dermoestetike Vivja ofron trajtime me lazer dhe aparaturat më të fundit në fushën e estetikës jo kirurgjikale. Mjekët dermatolog, kirurgët plastik dhe fizioterapistët më të specializuar i gjeni pran klinikës Vivja, aty ku mosha ndal. Klinika Dermoestetike Vivja, tek kullat Binjake. Telefon 04 228 0221. Por para sa të më ngulni për gjëra të pamundura vizitoni një deg të Raiffeisen Bank sepse ne e bëjmë gjithë shka të mundur mërë një tani një kredit personale edhe festojmë interesat më të urte në treng duke filluar nga 12% në lek Raiffeisen Bank fitoni i gjithës fit Zemr, me ndonë se syse do më bëjmë të duke më i zhjuar? Vërët se ku i blenë Italoptik pa tjetër rësjevje e zhjuar janë më të mirës Italoptik Optika e Par në Shqipëri feston 20 vjet në shërbimin tuaj me cilësinë më të lartë të fushës. Ndaj kur blen një palë syze optike apo dielli gjatë nëntorit dhe dhjetorit, do të jesh pjesë e shortit për një udhëtim çift në Venecia. Po dhe Gondola, të jesh vërtet e zgjuar, do më ftosh mua. Gondola, romantik. Italoptik, e ja të shohësh qartë ndryshimin. Ju mipresim tek Selvia dhe Teg në Tiranë dhe pranë Avnës në Fier. Ora, nënte dy minuta. And now, the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në njëshim pikatër. Përshëndet i unjoj me Lajme shkurt në Club FM dhe Club TV. Ambasadori i Bashkimit e Europianë në Tiranë e Tirane Tore Seki je për regimin e ti të parë pas vendimit të këshillit e ministrave për statusin e vendit kandidat. Për ambasadorin Seki, këshillit ka foljur qartë dërësot angazhimi i qeverisë në luftën kundur korupcionit dhe krimit organizuar, për duhet konsolidimi e së rrisë pozitive, këshillit vendosit dhe shtyrë përgjim për statusin e vendit kandidat për në muajnë qershorë. Në rregull kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për Europën Juglindore Eduard Kukan në një intervistë për Deutsche Welle u shpreh se shtyrya e statusit kandidat për Shqipërinë nuk kishte një vendim i drejtë, duke theksuar se ai do të ishte një inkurajim për vendin, lidhur me mundësinë e antarësimit të plotë të Shqipërisë në BE, ku ka thënë se ky proces do të kërkojë tet deri në 10 vjet. Në përgjigje të komentit të kreut të kuventit Ilir Meta për qëndrimin zyrtar të kryeministrit Rama për çështjen e statusit të kandidatit ish-kryeministri Berisha deklaron se dy bashkëqytetarëve u kanë mbetur orat e karmiku i jashtëm, sipas ish-kryeministrit Berisha Rama dhe Meta kanë depozituar dosje për njëri-tjetrin në të gjitha kancelaritë kryesore të Evropës. Këshili bashkjak i tiranës, didën e djeshme, ka miratuar emrat e rreftë 200 familjeve që profitojnë nga projekti subvencionimi të interesave të kredis, veç asaj këshili bashkjak ka kaluar me votë në anime dhe 6 familje që profitojnë bonus qëraje, si dhe listën e emrave të nëzënës dhe studentëve që marim bursë shteti. Ndër projektet më madhore momentale në futbollin shqiptar është ndërtimi i stadionit të ri për të cilin tashmë kanë mbërritur dy propozime. Në intervistë për mediat Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka theksoi se pavarësisht diskutimeve që ky stadium do të jetë me konsension, ai nuk mund të ndërtohet pa po financuar dhe nga shteti shqiptar dhe FSHF. Ishit me lajmet në Club FM dhe Club TV. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkur, pas 60 minutash. by your phone. I don't know. for how long Ora janë no oh. 98 minuta që jemi në pjesën e tretë të lutjeve të mëngjesit për këtë të njëjtën datë 19 dhjetor. Ju urojmë një, një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Hello, miq dashur, miqtë që janë ardhur në klubin e mëngjesit. Ne jemi këtu çdo ditë me vogara, shtatë deri në orën 9:00 valët e klubit e fem në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ora është tani 98 minuta e mëngjesit. Do të bëjmë edhe përgjigjet e popquizit shumë shpejt dhe do të shohim se kush prej jush është fituesi i këtyre pyetjeve me kafshë dhe shpend nga kontinenti afrikan. Pyetja e parë për ty Jeri. Mm -hmm. Ky është zogu më i gjatë në botë. Ishte në fakt i dytë më i gjatë në botë, por Moa u zhduk. Strucë. Strucë saktë. Ngaqë morën veç edhe fatin e kësht të Moas, zogut dikur më të gjatë në botë, Altini ka pyetjen e dytë, është një zog që mendohet i Antarktidës, por specia Jackass e këtij zogu në fakt jeton në brigjet e Afrikës së Jugut, pinguini. Pinguini. Bravoh, bravoh. Kush do ta mendonte pinguinin si një zog afrikan? Është vërtet? Dobra. Mm -hmm. Pyetja nr 3 për Tysoni. Po. Ishte Një kafsh e shenjt në Egjiptin e lasht 4.000 vjetë më parë Mëtsja Mëtsja, e sakso është shumë mëjmë për uh, ty Jeri kemi edhe pjodin e fundit Kjo kafsh edhe pse duke të ashtu në fakt nuk vesh Zebra Kusë është fitu e ah. sënëse? Afituës është Glory me numër 386 dhe ka fituar një check-up në spitalin Amerikan. Bravo, Bravo Glory. Ate në pyetjen e parë të kuisit tim me seri un kisha përmendur këtë kompani, logoa e cilës u regjistrua në vitin 1890, mento, çau bënive në 1893-n. Po, uh, saktësisht kur ja ashtu siç them, nuk e kisha, nuk na ne ishim lindur fare atko kur u themelua kjo dhe u regjistrua 1893-n me shkrimin e Frank Robinsoni që ishte financieri i kompanisë Coca-Cola. Coca bravo, bravo. bravo. Fituesi është Juliana me 620. Ajë e bukur e Coca-Colës është shkruar nga financieri i kompanisë Frank Robinson. Juliana është fituesja. Po fituese? Juliana dhe ka fituar dy bileta në kinema. Bravo, okay, i suksishëm. Mund të bëjmë një tjetër tani? Ding ding ding ding ding ding ding ding. Atëherë, mm -hmm. në klasifikimin e vitit 2013 për markat më të mëdha globale, kjo kompani japoneze mm -hmm. është e para nga vendi i saj, dhe Z, vendin e 10. Pra për cilën kompani bëhet fjalë? Ose për ta formuluar ndryshe pyetjen, mund të themi për shembull që në listën e markave më të mëdha globale për vitin 2013, kjo kompani përfaqëson Japonin në vendin e 10. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar emrin për të qenë fitues. Një markë shumë e fuqishme japoneze më i dashur, më e larta në listë nga vendi i vet në vendin e 10 do të po ju ndihmoj pak kujdes nuk është elektronika ja ja ti s'mund mendosh se thua hmm. Japonia okay me një markë elektronike një kjo nuk është elektronike si mark daccord parimisht mirë Është ora tani 9:11 minuta, ju jeni me kruvin e mëmëjesit. Nuk ka status për Shqipërinë, siç e morët vesh, refuzim, miq dashur. Angela Merkel në fakt ka thënë edhe çafëll. Mo tash pse ka jasht mos, oh, oh. ah, no. mos ta mendoi Shqipëria. Hapjen e negociatave për anëtarësim. As mos ta mendoi, e ka thënë. Si kjo tha? Pa futur tha çafllëshira në burg, e pa vendosur ligjin me vërtet? Jo tha, as mos ta mendoi. Çu tha Angela, vetëm edhe pse i ku di un e kam kështu si E, e, me më ke. më vien, po e me gjitha dhe me gjitha dhe jam dakot Që pa fut sa vetan bur E pa bërë ca reforma E ca ligjet vërteta As mos ta mendojmë Këtë jemë bas pa atë usinë <të> Muzikë Yankee gang shit I made the Yankee have my famous in the Yankee can you should know I believe blue but I ain't a crypto but I got a gang of niggas walking with my clique though welcome to the Melifoy Toronto where we selling rock Africa been by the shit home of the hip hop yellow caps he caps out a cap, cap, cap half a back for probably knows it ain't fitting act like they forgot how to act eight million stories out in the innake city is a pity half of y'all won't make it me I got a plug special I got it made if Jesus paying LeBron I'm paying to Wayne's way We die cielo, we card moth, it's baby day for ray rest in peace bomb moth, fact you are living, long in the world tree, long in the kingdom, I'm from the empire state no.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 knee blinders but they could step out of bounds quick the sidelines is lined with catchphrases who sit the life catch you leading gradually become worse don't fight the apple e've gone up in the in crowd now you're in style and the winter gets cold and fall with the skin out city of sin is a pity on the wind good girls going bad the city's filled with them mommy took a bus trip now she got a bus out everybody ride her just like a bus routes hell never to the city you're a virgin and jesus can't save you light starts when the church came if a school graduate to the highlight ball players rap stars addicted to the limelight empty in may got you feeling like a champion the city never sleeps bread is slip you are ambient Këtër vitesh për të përbaluar qenë të racës Pitbull, kur delë me vrap nga liqeni, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. <tip> oh. <tip> Ora, shë në 90, 90 minuta, vazhdojnë të jeni me klubin e mëngjesit në klab FM, Hichit Bikater, në ekranin e klab të vosën. <tip> Mirë zgjeni ardhur në program, miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve. Okej, okay, kemi uh, do të bëjmë një pyetje tjetër, do të bëjmë pyetje nga Kemi një fitues. Okej, kemi një fitues. Nuk e di. Me vërtet nga Toyota. Toyota po. Mhm. Mm Isha gjeta thon Dori me numër 411 edhe ka fituar dy bileta në kinema. Bravo, bravo Dori. i qof Dorit, bravo i qof Dorit që ka fituar. Atyre un do të vijoj një kuiz miqdashur për ditën e sotme që ka të bëjë me markat Uh, markat e ndryshme nga bot Aktojnë mm -hmm. janë për fakt uh, Ajo i që që e të Interbrand Global uh, Index Gjë janë markat më të vlerësuarën bot E më të shtrejnën bot Kanë edhe shifra për kasës Me që të do, kjo përjetje vjen tani Pa, pa, pa Gosa, kjo përjetje është veçanërisht për ju Edhe dëmt edhe mund mos a din, por goca Juve nuk ju falet. Atëherë, nga klasifikimi i markave më të mira në botë për vitin 2013. Mhm. Mm Ky prodhues francez i Sende de Pray lëkure mban vendin e 17, por mban vendin e parë si marka më e falsifikuar në botë. Mhm. Mm 069207222 mos haron emrin tuaj për çon fitues. Ky prodhues francez i sendeve prej lëkure, Mhm. Mm mban vendin e 17 si marka më e fuqishme në botë në indeksin global Interbrand, por mban vendin e parë në një klasifikim tjetër, është më marka më e falsifikuar në botë. Dhe këtu tek ne gjen plot të tilla. Sa duash? E vërtetë. Po po, i di e di ta un, i njoh e un. <laughs> të cilat janë. Nei se po shikojë njërin këtu, në fakt më vjenëu kuzë kusht të qëniesh tur me surprizë, po ishte ishte një është njëri që ka shkruar këtu. Ka shkruar që shkruaj kujdes thotë tek supermarketi X nuk supermarketi oru, ne, uh -huh. dodhur, thot, ö, po e përmend supermarketin, është një supermarketi i njohur këtu tek ne. Ka ndodhur thotë kanë një scam të vjedhjes së portofolave dhe parave, po jeti nuk po për përmend meqenë nuk kam konfirmimin Jam që është në supermarket. Je në një supermarket. Ta. Është një supermarket në fakt që në Shqipëri ka disa degë, nuk ka vetëm mm. një degë. Mm -hmm. Dhe ky sot janë thotë që ia ja, shkonte këy supermarketi, bën pazarin. Pa. Okej. Okay? Basipë në pazarin, thot, kur je në momentin që jetë duke i quar pazaret në makinë, mm -hmm. të vinë dy vajzat, të dhe i shumë të bukura Dhe i shura no, një mënyrë, po thuaj, se so, skandalose Dhe në momentin që ti aty, thot, këto fillojnë edhe të pastrojnë gjamin e makinës Të fshinë gjamin e makinës Edhe në mënyrë të tjilë demonstrative, thot, dhe i vën edhe i kralorin gjamin, mm -hmm. po në mënyrë që ti duhet që të shikosh Eee Po, masë kësa, e të daji, ti ofronë për shumë t'i paguash gjitha, një gjithë, ato të njëjë, falimin dherit shumë dhe Kanë të në... veshur robot e supermarketit E supermarketit, ga ti dhe danë, po, dhe tonë, a na qonë me makinë dherit të kë Kilan... supermarketit X tjetër? To, uh -huh. to E tituam sigurisht, e thua po. Po, gjat gjat kohës thot ky burri që ti i merr dhe i çon për te supermarketi tjetër dhe dega tjetër e supermarketit Dix, ato mm. fillojnë në së dilen e pasme të puthen me njëra tjetrën. Oh. Po, e kemi vërtet zhvishen pa. bëjnë ca gjëra kështu dhe me njëra nga ato me shumë djallzin atë moment të vjedh portofolin. Qëse ti s'e, se ke më mendin sepse e kemi vërtet pandofte veksioni sensual në makinën tënde. Këtë dhe që ma kanë vjetur të mërkurën, ma më kanë vjet të ejnëten, ma kanë vjet të premten, <laughs> ma kanë vjet të shtunën do të, të dilin do ma vjetin prapë. Përndaj nuk i besoj, kam është të sypen që kënjenj. Kënjenj bas pak, është kim se serien të një që këndonë. Ose ka të an... shirë të videt, ku i djetë? <laughs> Andres, papa. E daljë ato të të i kodët, David. Ja, rada! <laughs> Në 9.27 minuta Vëzhonit jeni me klubin MGS -si, Në klep FM 1.100.4 Dhe në ekranin e klep të vëzë Unë duat të ndajt të qka me josë Në so, kjoj që duat të ndajt të qka me josë Në kjoj që duat të ndajt të gjithë yeah. njerëzve Dhe duat të keni da, më kujdes yeah, bëjit, <laughs> Se në njerë nuk të shkon mundja që Dhe ku mund të ketë më shumë bakterë, nëse ti do të duket një vend shumë i pastër, mund të rezultojë që ky vend që ti do duke të duket vërtet i pastër mund të jetë kundër. Jo, ose hmm. fut kokë. Po, Kjo thotë se bakteret nuk duken me sy? Absolutisht nuk duken. Ah, ah, ka ah. tetë vende më të pista sipas një liste të re të këtij vitit, të vitit 2013. Po, e fundit fare. E para fare në listë është menunya e restoranteve. Ëh, mm -hmm, ka rezultuar që një menu në një restoran ajo i pastër apo i bukur ato i shtrenjtë aty ky restorant rezulton që menun asnjë nuk kujdeset çe ta pastrojë por asa edhe duke qenë se e preken shumë njerëz dhe bakteret kalojnë nga nga duart e njëri te tjetri te teatrit e shumë radhën mblidhen akoma dhe më shumë baktere okay. pavarësisht se mjekët kanë zbuluar që ekzistenca e jetës let themi e këtyre baktereve është 18 orë Por, imaginoj që brënda 18 orve mund të shtohen e përma dhe më shumë bakterë, nukërse është e pastor vëtë vëtë tërë përve së në tërët. E më mirë, më mirë, të shive, se dhe me paratë shuash, jeri Jere tani këshullo që të la në duar, të dheja parës e shumë. Dhe më të rrejtë së dhe dyrve, kohy në kurdele që i të ndëri, është e rrëjtë, ta a uh, do të thonë momentin që ju jepni porosin në restorant duhet të ngriheni dhe të, të lani duart pasi keni prekur menun po, kjo është ideja pastaj kur dilni nga banja për shemund që hapni doreznën e derës së banjës për të ardhur prapë duhet të hëni edhe një handbain për të larë duart sepse keni prekur doreznën ja do të them një zgjidhje se në fund e dyta në listë është feta të limonit që mund të bëhet pa dashur trurin vërtet s'e di a po po nuk na i fusin në prgota ato po nuk na i fusin në prgota komo nuk na i fusin ja nuk dia që ishin me gishta në prgota të dytët në listë për mbajtjen e mikrobeve në mënyrë Të dëndur Oho. Dhe kanë shkuar në shetët ba, e bashkuara Edi mori ngorë gjithë mikrobet Jo, jo, 21 Kanë shkuar në 21 restorante po të ndryshëm Dhe kanë porusitur ushqime dhe pije të ndryshme ku midis pjatave të tjera ka pasur dhe feta limoni pa? dhe kanë gjetur 25 mikroorganizma të ndryshme në 76 copa limoni. Do be, të thotë se 76 copa limoni vetëm 25 mikroorganizma mikro asnjë gjë. Po ne gjithatë thuhet këtuq nuk po përmend se çabakteris janë sa si më shumë mikroorganizma për copa limoni 25 organizma jashtë planetit tok. <laughs> asnjë më që kanë sterile fare, nuk e thua. Duhet limoni si kali i qyçës, shumë acid. Limoni e mban më tepër bakteret në pjesë në lëkurës, ë jo në bronditë së saj. Okej, okay, kemi tjetër? Mbajtja e salcave të, e mbajtja e salcave kripës vajtë, mm. këto gjithashtu janë në këtë listë. Mm -hmm. Bravat oh, e dyerve të banjeve, kuptohet. Do të marrim pastaj mbajtësit e sapunëve të lëngshëm. Oh kuç ndodhen kudo. Por sapo uni të pastron. Ne pështilla që jep është pasi ti i ke sfërkuar mirë mirë duart, duhet që për 15 sekonda apo 20 sekonda duhet i mbani duart në ujë të ngrohtë. Nuk duhet të shpëlajni me ujë të ngrohtë. Duhet të bësh sa më shumë shkumë. Uji rekomandohet 80 deri 90 gradë. Ti mbash 2 minuta. Jo që ti përvolosh altin dhe i heq. Gjithashtu 20 120 sekonda në ujë. Çishim gratëjës. <gjubi> Karrocatë të supermarketeve vazhdojnë të jenë në këtë listë uh, që kanë bakterë më shumë. Çishim bajnë një zita këtu kra. zi jo, uh, supermarkete... në krah. E ke vënë? Jo, çfarë punojnë shitjet bashkuara që është aplikuar, që mbajnë të njëjtin gjë mbaj dawn, prandaj tash ka azi. Jan disa uh, shishe të vogla që janë për për pastruar duar, të oh. dhe janë antibakteriale. E di, edhe mund të bësh kompulsivo obsessive me ato, unë e ptoj. E kalon kon kush alkol ja, ja vetëm ja, për duar 90 gradë. Ne po themi, shkojmë të smurem me duar fillon, pasi fillon nga fytyra <laughs> këtu. Është alkol 90 kam... gradë për që përdoret për lëkurë të jashtme, është këshillohet që pasi i lyen ta ta ndezësh me shkep të fuq alkol gjelatin. I mand 2 minuta të provon kështu. <laughs> si te filmi, si te filmi, te cili filmi ishte? Tek Herkuli më duket është ai, një nga këta Zeus ose nga është. Very good. Tashim, paç, dha Herkull pa. tashi edhe Herkull. Unë po them, unë po them të shijoj. Herkuli pra ha. Po jo pra jo. Ah, uh, ideja është që e kemi tepruar me këto disinfektantë në mënyrë të tjera. Kur ka të bëjë me shëndetin njeri ju, njeri e njeriu, ju kanë nevojë edhe për Gjeseci. mikrobe për të ndërtuar pak ato imunitete të tij. Po, por taniçi nuk kanë, di nuk kanë nevojë për mikrobet e mia, ta Altini apo të dikujt tjetër. Ata zgjedhun se mikrobet e kujt dua unë. I prijashton, i selekton. Ka diskrimino mikrobet e tua. Pacësi. Faleminderit. Ja, ja gjusë te lisioni. Kjo është fjala që nuk e thash. Jan studiot e mjekut. Keni parasysh te oh, spitali ndodhen karige çeti repeat. Këshilla është, nëse ti ulesh te kariga e, e parë, më lërdëmëroj. Okay, duhet të lësh pak të paktën dy karige bosh dhe pastaj të vi tjetrën. Edhe kjo është mundësia që nuk ke kontakte sepse unë dihem më shumë më sumur se ti, kështu që ti merr automatikisht të smëdjes. Disa gjë që njëri në ÇSOT dhe mendon se në ÇSOT ta montulish në kanike, lësh dy kanike bosh, mos atë, kjo që ÇSOT ajo. Unë unë ku lemit për launch-a robotit. Atë njerëz janë kapisë njëri mbi tjetrin. Ne thua ato, ne të mbash një shtat vetë ankurriz, pastaj lësh dy vende bosh, pastaj dy të tjerë. Çi ka kur i di disa gjëra mund të detyruesh pak, nuk është asë gjëra. Ne na ruan Zoti, ne na ruan Zoti në këtë vend. Që që është e zgjidhur, ajo pun Dekord, këshu e lombra I tha një dit, <laughs> një djal, baba e të ti I tha, babi që do me thënë të jesh bur E i tha babi Bur do me thënë të marështë gjitha vendimet E vështira Bur do me thënë të drejto shpin Bur do me thënë të jesh ti që vendos uh. A, tha djali, unë do atë bëhem bur Ta mamë si mami kur të ridem Ha, <laughs> ha, ha Mark Broussard <laughs> Këndonë këndonë love and happiness Të një në klubinë mqesit Të da të jojmish danësër Se pësër shtip bluzi Shër shumë bugur E jaku bërën Hec When something's going wrong right? Well Happiness was when You really feel good about somebody Nothing wrong Being in love with someone Oh baby Love and happiness Love and happiness uh, Love and happiness, love and happiness. I'll be good to me you be good to me I'll be good to you We'll be good we'll See you child tard më zhdashur love and happiness në 36 minuta ju jeni me Radio Club FM në 100.4 mirëmëngjes së të gjithëve ju urojim ditë fantastike përpara siç po thoshim status kandidat nuk morëm këtë radhë e mori Serbia por po lejoja që ka pasur sa reagime zoti Rama ka thënë që ne meritonim në fakt statusin kandidat por ishin vendet e Europës dhe ekstremet në këto vende të cilat e dyta ka thënë Rama ne reforma ti bën për vete, kuçojë. Nuk e bën për ti. Në këtë jam dakord. Kjo është e vërtetë. Reforma këtu kemi thënë gjithmonë që status për hir të statusit për mua nuk vlen asgjë. Këta kam thënë kur ishte kryeminist Berisha që status hajde të bëjmë siguri me Europian, ndërkohë që këtu është skandal, s'ke nga ta zësh. Atëhere jam, me gjithë edhe me Zonjën Merkër që mund të duket pak e ashpër E kete ka gazeta Shqipa ti një citim që Zonja Merkër nëse Që thot s'ka shansë pa. Mund të shikosh është në fashin e dytë gazetës Në diti mund të gëshqurë në nga fengat Shqipëria fenat. të mos shpresojë për njësën e bise dimeve me pashimin në Europë Po, po ma e pak gazetën, mundem Se të pashikoja këtu? Atëherë, dhe thot. Thot këtu. Kanselare e Gjermanisë Angela Merkel vlerësoi përparimet e dukshme të Serbisë në procesin e afrimit me standardet e BE-s. Thotësh e rëndësishme që në janar për Serbin, po flet tani. Mm -hmm. Në janar, thotë ajo, të mund të zhvillohet një konferencë parë me Serbin për bisedimet e antarësimit. Serbia mori statusin në dhjetor tani. Tam, dhe janar, dhe me her, me her, tani, tani. në janar, domethënë menjëherë, menjëherë tani, mbas vitit 3, thotë ajo, bëjmë në vitin e ri dhe, vitineri, dhe direkt bëjmë një konferencë për të filluar, thotë ajo, bisedimet të, për... për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Bravissimo. Okej, okay? kjo është për çfarë ka thënë ajo për Serbin? Tani kthehemi tek Shqipëria. Ashtu. Tash i thotë Por, sipas këndërshtrimit të kancelares gjermane Angela Merkel, ëhë, uh -huh. Shqipëria nuk mund të shpresoj në nisjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, pa, nuk mund të shpresoj. E para punës kjo nuk mund të shpresoj. E para punës jo nuk mund të ndodhi para Qershorit, sepse ne pa po e morëm statusin do e marrim në Qershor. Dhe pastaj mund të flitet për nisjen ne, për e bisedimeve. A do bëhen dot para nisja e bisedimeve apo e negociatave së si quhet? Michel Me Merkel i thotë Serbian e janar Sa më shpejt Nërsa Shqipëria nuk mund të shpresoj Nuk ka shqe Jo në që shorë që sbet fjallë Por Në që shorë Ja dhe mordë dhe statusin Por asë në 10-14 Pse sot e jam ë uh, pse, pse bësun, ka ndonjë arsye se kupto, në deklaratën në deklaratën e saj, zyrtare në Berlin, kanselaria Merkel theksoi se në Shqipëri fillimisht duhet të vendosen ligje të mëtejshme për reformat dhe për këtë çështje të njënde të prindenten, samiti i Bashkimit Evropian do të merret gjithësisht pikërisht me ta. Uhum. Mm -hmm. Por nga ana tjetër Athina zyrtare e mbështet Shqipërin tonë. Do thotë që Merkel i thotë që në Shqipëri duan vendosur ligje dhe reforma ndemë pas mund të shohim nëse ka një mundësi tjetër, ë. Po, duhet thotë thot që pushtetet e pavarura duhet të funksionojnë biçet. Tan dregon më thon. Mua keq më vjen sepse unë gjerman sjam, shqiptar jam dhe sigurisht që dua ta shikoj Shqipërinë sa më mirë, sa më bukur të antarësuar në Bashkimin Evropian, etj, etj, etj, etj, etj. Megjithatë, mendoj që kancelaria ka edhe shumë të drejtë, sepse megjithse po mundohemi të mbushim mendjen vetes, të gjithë ne, që do ket të ketë ndryshime, kujtë unse çfar, Deri tani nuk e ka as një për B, zyrtar të dënuar në Shqipëri. As një të rangut lart. Në të parë emra, kështu që t'ka lënë kështu. Absolutisht. Kryeministri vet i ka pasaporti kur me zën me figur. Po pra, tani si mban mend për shemb, ë, se kush ishin, akush janë, etj, etj, nuk kanë në Shqipëri. Një rast, të një ministri që të ketë parë së brendshmi që linë në një burgu, vetëm Halimi kur shkonte që hante ë, papare në burg atje për ishte për inspektim, ku diun se çfar. Um, dhe kjo ka shenë, ka, shen, ka mështimin unë e vetë mja herë Që që lafe ka shumë, premtime ka shumë, shpresat janë të mda, pritë shmërit sa më ska Por, por, por konkretisht në Shqipri, si ne kemi një situatë ku ka njërës që kanë miliona euro pasuri Miljarda lek pasuri që janë politikanë, mm -hmm. që i kanë vën në këto Dejo, me mënyra nga më të ndryshmet Do me në që kanë vjedhur këtë vendë edhe taksa paguësit e këti vendi në mënyrë të jash zakonshme që janë ca për tyre në parlament ca për tyre edhe në qeveri mm -hmm. kështu që të mund tani si mundet të shpresojmë kundra shpresës apo të arsuetojmë kundra arsujes se do të bëhemi me shkopin majgjik apo ku dinu se të qfar tjetër me status apo me këtë gjënë pra ndaj e më dakor me kryeminisin që që ofse i bëjmë të gjirat i bëjmë për vete po Angela gjithashtu ka drejtë Po po. Nëse shikojmë ça zyrtar që futen në burg. Nëse nuk shikojmë që vërtet këtu ka ligj. Siç ka ligj, por shumë në Gjermani, apo siç ka ligj në Kroaci ku ish kryeministri është në burg për gjërat që ka bërë. Ku është pikë ka ndodhur vrasje, vjedhje, e, e, e kush e vënë në dyshim, e kush pretendon sikur këtu njerëzit kanë qenë të ndershëm, zyrtarët kanë qenë të ndershëm, e punët janë bërë mos për të mbaruar. Ne jemi në një grad ku në rast se do kesh një proces të zor. Tuhet mos i futse. Po po. Do të thënë kot difutosh në Angarije. Okay. Tanë peshku i madh atje te ajo e asaj gacës së smambo environment peshku Topo, i madh që është te kriminali mendohet si për vete. Mm -hmm. E ka thënë gjithën atë. Tanë po nuk këtu nuk ka, nuk ka, nuk, nuk ajëse kosa nuk ka dënime, nuk ka drejtësi, nuk mendoj unë se do të sket asnjë shpresë që vendi realisht të bëhet. Nëse do të gënjejmë veten pastaj mund viojmë kështu edhe. Mirë e bukur, por që Shqipëria nuk do të ndryshon nëse Shqipëria nuk ndryshon Ah, uh, me të vërtet. Që sjë nëse nuk kemi të gjithë të barabartë para ligjit. Tanë. Në anën tjetër pastaj është zemërimi i madh për uh, Serbin, sepse Serbia meriton më shumë sesa Shqipëria, apo Serbia. se si është korrupsioni atje, as si është korrupsioni këtu. Na sepunojnë më shumë ata. Na sepunojnë këtu? Po. Dash. Po gjithë kur e alejm kufirin, themin që ka ndryshim dukshëm, kështu që, që Ësë mm -hmm. vërtetë? Ne kemi parë të gjithë që respektojnë paktën. të paktën ato gjëra të vogla që shikojmë. Në diçka rregullë ndoshta më. Do të thotë se ja, ja. Jo që shumë të drejtë, sepse korrupsion ka dhe në Gjermani për atë punë, edhe në Amerikë sa do tuash. Normal. Që s'ka nevojë që integron, në Itali, ngreshi. Ngreshi. Ngreshi pjese, të integron Itali, po Greqi. Greqia është pjesë e Bashkimit Evropian. Nuk është vetëm çështje korrupsioni, kam përshtimin është më shumë se asgjë. Kto sfunksionojnë as ligjet më bazë. Shikoni, unë bëj emision, do për shembull, ai ri shikoni atje. Që drejtaria. I kurë Pse mësoj këtu me mjeshtit miqdashur është apo do të bëjmë lajmësh të shkurtër? I kemi? Okej, në rregull. Lajmësh të shkurtër altinin. Shëruesi rekomandon lëng bretkozash për burrin e stresuar. Për të kapërcyer një gjendje depresioni të lehtë për shkak të halleve dhe stresit nga taksat, 38 vjeçari nga Tirana Marcel Kallapupa. Mori Këshilli në një mjeku popullor nga ata që dëgjojnë zëra në kokën e tyre. Nuk ishte shumë e madhe me parave që e zhgënjeu ai shumë Marcel Kallapupën, sa ishte receta makabre e rekomanduar nga shëruesi Bilal Bubuzhelaj. Ai Miku më kërkoi të pija lëngun e bretkocave, thotë ai duke përmbajtur me zor të vjellët, për klubin e mëngjesit. Sipas shëruesit, bretkoca duan mbajtur 2 ditë në akuarium para se uji i akuariumit të pijet para çdo vakti, derisa të mbarojë i gjithi. Ndërkohë gazetarët e klubit të mëngjesit mësuan se kjo reset e ka zhytur Marcel Kallapupën në dëshpërim akoma dhe më të rënd. Faleminderit Altinë. Faleminderit. Okej. Okay. Ë uh, para se të shkojmë. A e kanë gjetur Louis Viton? Ai kanë gjetur. Uh -huh. Kush e ka gjetur? Fituesi është Emiliani me numrin 584 dhe ka fituar një kupon te Body Code. Atëh, Louis Viton në vendin e 17-të më të dashur është marka M e imituar, imituar. erë më falsifikuar në botë. Tanë kam një tjetër, kujdes. Mm -hmm. Në listën e markave më të mira globale dhe më të vlefshme në botë që bëhet çdo mm -hmm. vit, këtë vit kjo markë makinash tan ndodhet midis Toyotës Dhe bëmë vës mm -hmm. Por në fakt unë mendoj se është e para mark në zemrat e shqiptarve 06-19-27-12-22 Mosaroni Shkruan e emrin të uaj për që më fitu es Kjo mark makina shmiçdashur është mitis Toyota dhe bëmë vës Në list mitis vendit të 10 dhe vendit të 12 Pra ban vendin e 11 Por unë mendoj se është e para në zemrat e shqiptarve mm -hmm. Unë s'kam për vete, por që në zemër në zemër zemë, e kanë <gjithi> dhënë themë mbas pak në klubin e mëngjesit mi ish dashur përshëndesim klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV i mundësuar nga Vodafon 95, Hello. Minuta, Mjessi, në 9.52 minuta jemi me klubin e mëxhjesë në klubin e fëmijësh 104 dhe në ekranin ja, e Club TV-s. Ishte Benci, përgjigja e saktë <coughs> është Mercedesi, në fakt mendim në 11 si marka M e fuqishme në botë. Vëmë në 11. Kush e ka gjetur? Fituesja është Constanca, numri 500, përfundon dhe ka fituar një kurs te Card Center. Bravo. Shumë mirë. Shkëlqyeshëm. Okej, okay, Ieri, kemi ndonjë gjë të fundit? Po, se si kemi mbërritur para fundit. Dje është duer rekordi i Librit Gjines Për flamurin më gjigant në bot oh, Më përbara kjo mbahe nga Rumania Pas i kishë ndërtuar flamurin e tyre Prej 719.000 metra katëroj mm -hmm. Tash më këtë stafet e ka marë Katari dhe ka ndërtuar flamurin më të madh që ekziston se është 101000 metra katror. Dhe për të bërë të gjithë këtë flamur janë dashur plot 2000 punëtor, të cilët kanë kontributin e tyre në ndërtimin e flamurit më xhiga. Ta mundore rroba qeps. Rroba qeps, po, normalisht, sepse do xhepet. Flamuri qeps në këtë rast. Pra, flamuri është 101 metra katror, është ze peshon 10 tonë. Dhe ka marr dhe është regjistruar në librin e rekordeve gje ne si flamuri më xhiga në botë. Okej. Okay. Mirë, ndonjë merak, ndonjë gjë tjetër? Jo, i kemi thënë të gjitha besoiz. I kemi thënë për sa ka mbështyminun se kemi thënë më shumë më se ç'do të shumë. kishim thënë, po. Shi jeta për tyra do të tërheqim tani në klubin <laughs> e mëqyesit. Asnjë gjë të sërëjim. Asnjë gjë nuk tër, apo jo. Pa, pa. Mund të bëni edhe një mund të mund të bëjmë një pyetje tjetër të fundit bare. Me që u morëm markat më të fuqishme në botë. Me Xiaomi, me markat më të fuqishme në botë, miqdashur, unë dua t'ju them se kjo markë është absolutisht në vendin e parë, mm hm, si marka më e vlefshme sot në botë, edhe pse konkurrenti i saj më i afërt, Samsungu, është në vendin e 8. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani emrin për të qenë fitues. Sot në botë më flitet sikur Samsungu është rivali parsor i kësaj marke. Megjithatë në listën e vlerësimit të markave është kjo, janë 7, 7 vende dhende. dhe pastaj vjen Samsungu. Samson. Në fakt është pa. kjo, pastaj është mm -hmm. Google. Mhm. Okej, okay, pastaj është Coca-Cola. Aha. Pastaj është IBM. Aha. Pastaj është Microsofti. Y. Pastaj është General Electric ose GE. Pastaj është McDonald's. Aha. Pastaj është Samsungu. Pastaj McDonald's. Pastaj është Inteli, pastaj është Toyota, pastaj është Mercedesi, pastaj është BMW-ja, pastaj është Cisco, pastaj është Disney, pastaj është HP, apo më von Gillette në mënyrë që rrugëmi er pa se. Ka paq. Kupton. A zi kemi ashtu. Po shegave nga altinin, më shojë dhe e shikoj që është bër për një xhilet. Altini e përdor më rradh. Një xhilet. Ka vë. Kemi një fitues soncë? A kemi një fitues për markën numër 1 në botë. 1 në botë. Po. Pritni 2 minuta. Edhe 2 minuta për markën numër 1 në botë. Okej, soni nuk të presim dot, do i. Soni është kjo. Mos është ajo e Numër ka fshuar. Po, pra. Po, malla ka fshuar. Kush e, e, po, e ka gjetur sonja? E ka, po, e kanë gjetur. E ka gjetur Denisa e para? Bravo Denisa. Me numër 334. Apple i son. Malla ka marrë dy bileta në kinema. Okay. Apple. Shkëlqyesëm. Apple, Apple, Apple. Është marka numër 1 në botë. Vlera e Apple-it Aust, vlerëtet në 98.316 milionë dollar. Wow. Oh, vetëm vlera e markës, që është vlera e markës, jo vlera e kompanisë. Vetëm marka. Sikur të blesh atë mollën, figurën e Mogos, mm -hmm. do thënë, bërë uh, të thonë ajo bën 98,316 milionë dollar. U, hiç më duaj vërtet. Super pasuri. Ikim? Shkojmë? Vemi? In, in. Me roba su vida, yo era una dita muy baila. Nester, sí, eh prempta. Ah, mañana, eh prempte, el viernes. Bye, bye. Los vemos. ¡Tung! Buenos días. <risa> Chao.